Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 11 del TAP de l'era retallada, període del que paga descansa, però qui cobre, també. I que aquest, encara eh, que no ho és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Volando, boi! Volando, vengo, vengo! I és com... Eh, i és com hem arribat fins aquí, volant, fins al punt que ens hem menjat els quilòmetres com si fossin turrons. Estem a punt de viure o de patir la primera transformació d'aquesta gran nau, ara voladora i en forma de gran, amb un fort i ganxut bec coberta de plomes i urpes poderoses. A les llargues que ens permeten volar a gran altura, silenciosament, sense haver d'aprendre cap pastilla pel mareig, perquè de mareig ja en teniu prou, ja! Avui, 12 ja, de desembre de 2015, benvinguts, a esteu a la sintonia de Ràdio, Poreig, Emisora Municipal, són ara mateix les 12 i dos minuts amb una temperatura de 5,9 graus centígrads una humitat del 71% i una pressió atmosfèrica de 1027.8 hectopascals avui per al camí jo m'entretenc pel set 100.3 de la vostra FM ah! La cabina d'aquesta nau, que per cert es troba justament en el fort i ganxut Bec, eh, i pels que encara no hi heu tret el cap per visitar-la, podeu passar quan us vagi bé. Allí trobareu un assistent d'aquesta nau que us farà com una espècie de visita turística on trobareu els millors i últims avanços de la tecnologia i el que és el millor, de forma totalment personalitzada. Vaja, sí, com en aquesta emissora, que a més a més està plena de valents, intrèpids i atrevits comandants per posar-se els mandos d'aquests comandaments d'últimíssima generació, amb el tema que posarem avui en l'espai de la cançoneta i també sumant-nos doncs a la Marató que se celebra aquest cap de setmana i en el qual dedicarem aquest programa avui hem destinat aquest tema El primer del disc de la Marató que és a qualsevol nit pot sortir el sol en aquest cas cantada per en Macaco esperem que us agradi salutacions cordials benvingut! Passeu, passeu, de les tristors en farem fun. Casa meves, casa vostra, si és que hi ha Fa una nit clara i tranquil·la i la lluna ja fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa. ...de colors i de perfums. Heu sequit Blanca neus Pulgar Cito i els tres porquets, el gos Milú i en Tintí, Capitajà, també, Alí i en Gullivert. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, en parem fons, a casa meves, casa vostra si és que hi ha cases d'algú. Hey! Hola, Caimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barbasull Francasteyn i l'home Iop el conte Dràcula i en Tarzan, la mona Xita i Peter Pan la senyoreta Marieta, Mortadelo i Filemón, els Reis d'Orient, Pola de Drac, Finigèque i Caputxeta, Pepa Maca, Goranga i en Batman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les Cristos en pare en fum, casa meva és casa vostra, si és que ja. Salú Per bon per bon per bon per bon per bon mi per bon per bon Vi per bon per mi per bon mi Bon senyor King Kong pop peies senyor estar Dora i m'afalda de l'home del sac i peto fer. Senyor Xarlot, senyor Berlín. M'acaco, va m'aguali, -E, agafa des del bracet. Pinocho, que van glòfos, m'acoco i l'Ulissès. Com i Passeu, passeu, ara ja no falta ningú, o potser si sí, ja me n'adono, que tan sols, qui falta tu. Ei! També pots venir, tu si vols, t'esperem, hi ha lloc per tots, el temps no el pot. Doncs vinga, eh, són ara ja les 12 i 9 minuts, Anem, estem de celebracions, eh? Eh, fa un any que vam celebrar un altre marató, aquest any celebrem un altre marató més i el porreig que celebra també un altre aniversari, però molt gran, eh, Josep Rivera, bon dia. Bon dia. Escolta, ens hi cabran les espelmes en el pastís? Bueno, eh, depèn del tamany del pastís i dels espelmes. Sí senyor, depèn dels comensals que hi hagin de menjar, no? Doncs i què doncs està previst amb aquest superaniversari que té el Club Esportiu Porreig en mans, eh? Entremans ja. Sí, eh, dies enrere hem de fer una mica la presentació dels actes del centenari i bé, eh, les intencions i el que tenim previst fer, si, si treballarem en això, doncs bueno, és, a nivell esportiu... Intentarem fer un torneig per cada una de les categories dels equips del porreig, perquè tothom tingui a nivell esportiu un event i una, una activitat eh, només de centenari, i eh, juntament amb el torneig jugadors que es fa cada any, doncs, també intentarem fer-lo una mica més eh, lluit. I a nivell de primer equip eh, hi ha la intenció de portar un equip dels històrics catalans, dels de, dels de nivell, on, de, no sé, parlem d'equips de, de, de Sant Andreu, algun Barça B, el Sabadell, Terrassa, Girona, algun equip d'aquests, uh -huh. eh, perquè, bueno, podem fer un partit ja ben bé de centenari doncs, amb un equip de nivell que en alguna de les èpoques havia sigut rival directe del Porreig a la mateixa competició, llavors era una mica per fer aquest, aquest homenatge doncs, aquests cent anys, doncs, a aquests 100 anys de tota la gent que ha jugat i ha participat en el Club Esportiu Porreig. I a nivell més social, està doncs, previst un sopar de gala al camp de futbol, ...i eh, un sopar al camp de futbol eh, el mes de juny... I, ...i el que serà una mica... El que, ...el que es podrà reflexar una mica... ...es pugui veure tota la història del club... ...és que aquí les naus de Cal Prat... ...gràcies a l'empresa Tesi de Bercercal... ...ens deixen uns metres quadrats... ...i aquí muntarem una exposició museu... ...on la gent podrà visitar-la... Eh, ...a partir de, de mig abril, els diumenges... ...es podrà fer les visites... I aquí haurà una mica tot el reflex eh, d'aquesta eh, la història del Porreig a nivell de, de, bueno, a nivell físic, eh, amb alguns elements eh, com samarretes, com copes, com eh, bueno, coses de, que puguem anar recopilant, que la veritat és que en tenim pocs. i després un audiovisual. Eh, això que serà? Això és una mica el més bàsic de, del que està previst. A partir d'aquí segur que sortiran més coses i bueno, eh, sobre la marxa falten mesos, però ja s'hi està treballant. Això, és, uh, això em dones a entendre que és per l'any que ve tot, eh? Sí, perquè l'aniversari és el 2016. Ahà. Uh -huh. uh, sí, llavors tot això és... Tot es fa, doncs, el, el 2016. Sí, sí. L'abril, maig, juny del 2016, sí. que és, és el final d'aquesta temporada. Evidentment serà tot l'any, però la temporada següent hi haurà una altra junta. Llavors, nosaltres no podem preveure res fins... Nosaltres, tot el que celebrem serà fins al 30 de juny, que és la vigència que tindrà, que aquesta junta. Molt bé. Escolta, i, i a nivell a nivell de merchandising, els, els, perquè tinc entès que el Proreig, la seva primera camiseta que va vestir, tu em corregiràs, segurament, és blanca i violeta, a ratlles? Sí, aquesta és la informació que disposem. Uh -huh. Però... Bé, són uns colors que... Seria el Valladolid, per dir-ho manera, no? Sí. Seria la còpia del de Valladolid, o el Valladolid va copiar la nostra, no sé. La tradició... Sí, aquesta seria la primera. Evidentment, no en tenim cap, i no, no conto que pugui, tinguem possibilitat de trobar-ne cap, perquè no sabem ningú que la pugui tenir. La pugui tenir. I, bueno, a nivell de samarreta se n'ha ajudat amb diferents... Eh, amb diferents samarretes de diferents dissenys. L'última, la, la, la que estem jugant ara, la més vigent, és la dels últims pràcticament 50 anys, que és la, aquesta tipus River. Uh -huh. Es va copiar del River, segons que hem i, i és la que juguem ara. Hi ha intenció de fer una, una samarreta commemorativa del centenari. S'està mirant aviam la possibilitat de, de poder-la fer i que fos una mica... Bueno, que fos del centenari que no fos ni la dels últims 50 anys ni dels primers ni, ni altres que ja hagin pogut haver sinó que sigui una que reflexi una mica tot i no sigui en concret cap vull dir que en el cas que es faigui serà totalment diferent de la que portem ara uh -huh. es trobaran al mercat? es podrà aconseguir gent eh, Home, no vinculada sí, al Club Espartiu Porrets? sí, suposo, suposo que sí sí, clar tothom que la pugui la podrà tenir igual que també hi ha previst Pues fer altres elements de, de merxant, com pot ser una tasseta, un estuig, i haurà cosetes d'aquestes. Sí. A uh -huh. l'exposició museu s'acabarà en una botiga on hi pot haver una bufanda. No sé Tot això encara de, Això no, encara està per, per decidir què es fa i com es fa, però de moment hem, el que són els actes importants és amb el que estan dissenyats i estem treballant amb això. Que Aquestes això... coses sí, seran, segur que hi haurà coses. Segur. Home, al final, a, al final no deixa de ser un record, un souvenir, una, un perdonari, com que també tenim un logo molt guapo, del centenari, doncs me l'hem de difondre, no? I que la gent tingui el record d'aquest centenari. Sí senyor, sí senyor, escolta, i bueno, és un bon any també per fer els 100 anys, a menys esportivament parlant, perquè tenim el el futbol masculí del Club Esportiu Porreig que està marxant, doncs, pues, ja veus, líder. Sí. Uh, uh... Feia temps que no es veia sí. això, eh? Si més noix... No és que es veia i esperem que duri, però la veritat és que, que no, quan es va, es va decidir aquest projecte per aquesta temporada, en nivell d'entrenador i de jugadors, no, estava, no, no era la, la intenció de, de fer un equip per estar al dalt de tot. Evidentment no renunciem a res, però sabem que hi ha equips doncs, amb més experiència, més potencial i, i que també estan aquí dalt. Nosaltres si passem la temporada lluitant amb aquestes 4 o 5 primeres posicions doncs jo crec que la temporada del Porreig serà un èxit total en aquest sentit perquè no hem de saber amb què, amb què estem competint. Estem competint amb nanos joves d'aquí a Porreig, amb alguns dels que ja jugava de fora però són nanos que, que, han, que han començat a jugar aquí i fa 8 anys jugant amb l'infantil o fa, fa 7 anys jugant amb els infantils. Vull dir que, que bé que tindrà un mèrit i, i bueno, d'alguna manera també és una mica el treball d'aquests anys que s'ha fet amb el base doncs queda una mica reflexat ara també amb el primer equip hi hem posat el coordinador ha estat 5 anys de coordinador, Joan Flores ara és l'entrenador del primer equip i evidentment el que ha fet és confiar cegament en tota la gent de la casa i, i aquest és el resultat que tenim al primer terç de la, de la temporada, eh? que això és futbol i pot canviar, pot canviar tot en, en dos partits, mm -hmm. però de moment hem de disfrutar el que tenim aquest, sí, sí, aquest porret sènior eh, es basa en la, en la lluita, amb no? la gent de casa, amb la gent d'aquí que, que, que senen, doncs, senen aquests colors, no? Bueno, eh, el Joan, l'entrenador, és una persona que ha estat molts anys al futbol de la comarca, molts equips, ha fet l'entrenador, ha sigut jugador, i ell sempre ens havia dit que, hòstia, que venia a en un camp difícil perquè sempre hi havia molta braga i en un camp complicat, que aquí no es donava mai una pilota per perduda, que el públic apretava i tal i aquell el moment que, que se li va plantejar agafar l'equip mm, ell volia mantenir això perquè sabia que era, que era molt difícil pel contrari jugar aquí Porreig històricament, parlo de, de, de, de tots aquests 30 o 40 anys enrere que hi ha hagut futbol aquí, el Porreig s'ha caracteritzat per ser un equip mm -hmm. que anat a totes i tal i ell d'alguna manera eh, eh, amb el material que té amb la gent que té eh, ha treballat en aquesta, línia, està en aquesta línia i la veritat és que la gent, la gent que va al futbol està contenta perquè es pot guanyar o perdre però els nanos van, van lluiten lluitant del minut 1 a l'últim exacte, i, sí, sí. i gent com nosaltres ara, ara potser et fotre una gallada d'aigua sobre però també a la fotré jo mateix <ríe> que carai hem viscut la meitat de la vida no?, del Club Esportiu Porreig Sí, He vist moltes això que tenim, etapes. Eh? Això vol dir que tenim una edat. Tenim això, una edat. això vol dir era la gallada d'aigua que tenia per tirar-nos a sobre. Sí, Però bueno, no? s'ha sí, sí. viscut doncs, moltes etapes, no? moltes coses no? del Porreig. Hi ha hagut moltes vi vivències. No? Sí, sí. Home, hi ha hagut Les transformacions bons, dels camps. I... Sí. I, i inclús, inclús, sí, sí. inclús el tipus d'ambient, el tipus de, de, de, de, de, de, de seguidors del Porreig, no? que anaven al camp llavors. Sí, ha variat, ha variat. També ha variat la vida en general. Uh -huh. uh, hi ha moltes coses que no hi havia. Hi ha, hi ha futbol per la televisió a totes hores i totes les lligues i la gent pues, té, ha canviat d'àbits i ha canviat de costums però el futbol es va mantenint a Porreig tot arreu i uh -huh. es va adaptant, es va adaptant a, a, als temps que hi ha. No? I aquí a Porreig, doncs, bueno, encara és dels camps de la comarca per la categoria que tenim i que, que tampoc és de les més altes però vull dir que encara és dels camps on hi, va... hi ha més gent. Uh, vull dir que això s'està resistint. -ens, resistint. Faltarien, ens faltarien uns vestidors, oi? Bueno, <laughs> això és una reivindicació <risos> de fa molts anys i bueno, encara aquesta setmana hem tingut una reunió amb l'Ajuntament uh -huh. i l'Ajuntament anterior va fer un projecte ja per començar a fer unes obres aquest any. L'Ajuntament nou està valorant i encara no ens han dit que ni que sí ni que no si ho tiraran endavant o no és un tema totalment de voluntat política i, i de prioritat de, de, de, del Consistori ah. uh, ells decidiran vestidors ens en falta, els vestidors són gairebé centenaris també no compleixen les normatives No compleixen les normatives vigents dels vestidors d'ara i evidentment són en, aquest, en aquest cas que és el que hem dit sempre uh, són insuficients, perquè n'hi ha pocs i són deficients perquè, perquè no no compleixen. Llavors es, eh, no és una cosa que li que ara li, li, li posem a sobretaula al mateix ajuntament. No, no, ja s'ha des, des de fa 7 anys, 7 o 8 anys que estem fent aquesta reivindicació i, i, i bueno, hi han hagut diferents ajuntaments i fins ara, pues, bueno, eh, encara no els tenim encara no els tenim Escolta, perquè el partit amb, amb dels sèniors aquest partit de, diguem, de gala també com el sopar que es farà el partit sí. uh, que, que s'inconvidarà amb un equip de primera categoria sí. d'aquí a Catalunya sí, Qu quan serà sí. això? Bueno, Se sap més o menys? Data... Sí, en principi la data inicial que tenim aquest partit uh -huh. és per, més per seguir la tradició uh -huh. és el dilluns de la festa major sí. bé. Aquesta la data no és al 100% segura, però és el que estem treballant. Que dius de festa major, és, és, és, eh, encara està en actiu el futbol, vull dir, encara ells fa, fa lliga, no? Sí. Normalment sempre es lliga. Sobretot s'espera el partit? No, perquè, pas... el, lliga, partit. Però... No, perquè el, el dilluns no, la lliga és el diumenge i ah. seria un partit amistós que és una data bona perquè és festa tot Catalunya sí. i per tant eh, és la data que, entre cometes, que tenim més bona o més fàcil per poder, per poder tenir un equip d'aquest nivell, que vingui fer un partit amistós, per ells és un partit d'entrenament, de fer proves relaxació i per nosaltres pues, és una festa Exacte. i per això és, una, és la data que nosaltres d'alguna manera estem, estem mirant uh, no es pot... sé si no, si no fos possible algun equip d'aquest pues, bueno, també també hem parlat hem de, de, de, de, de fer venir un equip també de nom i si no és català perquè no poguéssim encaixar pues, bueno, estàvem mirant també les opcions d'equips de, d'àmbit de, estatal per dir-ho d'alguna manera si convé molt bé. Escolta, com farem amb, les, amb, amb, els, amb, els, amb els vestidors si venen aquesta gent? Bueno, no... Els avisarem, no, no. els hem d'avisar... No, s'adapten, s'adapten. No, home, el vestid els vestidors estan nets i polits, però vull dir sí. que, que són antics i les normatives actuals no, no, no es compleixen, però vull dir si hem... Portem 100 anys amb aquest vestidor, podem passar... de moment podem aguantar el partit, eh. No. No. Sí, no. Molt bé. Sí, sí. Escolta Josep Rivera, director, eh, director del futbol base? Bueno, directiu, directiu responsable del futbol base. I directiu sí. també és responsable de, sí. de, del centenari del Club Esportiu Porreig. Sí. Molt gràcies per la a tenir la trobada a Radio Porreig. Sí, hem de fer una coseta. Mala, deu, què vols? l'interès general tant, sí. Sí. Uh, bueno, aquest centenari com ho hem dit, no uh -huh. fer que sigui llluit i que sigui, que tothoms'hi senti, pugui sentir representat i i, partí, i partícep. Uh -huh. I el que el club ha dissenyat és un carnet de soci del centenari que, que sortirà ara, aquesta setmana que ve sortirà la publicitat i és un carnet que val 30 euros i 30 euros és personal i intransferible. I amb els, amb els socis centenari que tinguin aquest carnet, doncs tindran una seguit de bonificacions en eh, tots els actes del club. Per exemple, si el partit del centenari l'entrada són 10 euros, el que sigui qui tingui el carnet del centenari eh, serà cost zero. Si l'entrada a l'exposició museu val 5 euros, eh, el que tingui el carnet serà zero. Si el, tindrà una bonificació també de 5 euros amb el sopar de gala del centenari tindrà una participació de loteria amb el sorteig de loteria Nadal del mes de juny i tindrà un, un o dos talonaris de descomptes i bonificacions a comerços del poble i de la comarca. Molt bé. Llavors, eh, sí, per nosaltres és un recurs eh, financer per poder tirar endavant el projecte de tots aquests actes del centenari, que evidentment avui en dia tot, tot puja diners, i pel que té el carnet, doncs és, una... és molt vantajós si realment eh, és, és del club i vol participar pues, en tot en tot el que es faci, vull dir que li, sur... li surt a compte. Llavors, res, des d'aquí donem aquesta informació i convidem a la gent doncs, a que estigui atenta i que, que si, compra, si es fa soci del centenari per 30 euros, els avantatges són superiors als 30 euros. Això no poden fer-se els socis del carnet? Sí, sí, es poden fer socis del carnet. Però, però fer No, al no, el, club hi haurà en talonaris mm -hmm. i després el, el personal del club, els 200 persones que hi ha al club, entre jugadors, entrenadors, directius, doncs tindran, tindran butlletes d'aquestes que convidaran a la gent a fer-se fer aquest carnet. Tindran si omplir una sol·licitud i fa el pagament de 30 euros, llavors els hi farem arribar doncs, tot el carnet i tot el, el carnet i el, el, els talonaris aquests de, de descomptes i les entrades i tot el que hi va... I vam a Molt bé. Escolta, el sopar, el sopar aquest de Gala es farà en, en els locals aquests que us han cedit? Has dit. No, no, no, no. El sopar està previst. Eh? Mm, estem parlant que estem treballant sobre, sí, sí, sí, sobre una previsió sí. i un projecte. Mm -hmm. El sopar es faria al camp de futbol. Uh, són 100 anys trepitjant el mateix, el mateix terreny, el mateix espai, mm -hmm. i creiem que la gent que vindrà al futbol, que vindrà a aquest sopar, són gent molt vinculada al futbol. Evidentment, podrà venir tothom, estarà oberts, però allà on han corregut, han jugat i han suat, doncs el dia de celebrar-ho, doncs hi fem el sopar. Aquesta és la, la idea. Molt bé. Aquesta és idea. Ben bé al mig del camp de futbol, i haurà, estarà amenitzat el sopar, hi haurà una mica d'espectacle, hi haurà, doncs, bueno, tots els reconeixements i tots els actes que, que es mereix una, un centenari. Però la idea inicial és fer al mig del terreny de joc. Sí, sí. Molt bé. Bé, doncs estarem a... Restem en contacte, eh? Que... Sí, sí. Ha, aquí al les dates, hi hi ha, anirem parlant, eh? Hi molt, molt bé. Josep Rivera, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Porreig. Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, adéu bon dia. Adéu. Bon dia. Pam Molt bé, molt bé. Eh? Centenari, aniversari de la Marató centenari del Club Esportiu Porreig, fins l'any que ve, eh? ens haurem d'esperar. Res, eh, quan ens parlaven, març, abril, juny, eh, estarà tot en aquests tres mesos, eh? ens falten pues mira, això que diem, tres mesos, tres mesos per començar a fer les celebracions aquestes. Eh? Què ens tindrà? Bueno, aquest sopar de gala, ojo, eh? aquest sopar de gala eh, eh, promet, eh? promet perquè bueno, tots aquests actes que es mereix un 100 aniversari, 100 anys del club, Sembla que no, però mm, ha d'haver-hi coses especials, com ha dit, eh? amenitzat i bueno, entrega doncs, de reconeixements per, per, per la gent que ha col·laborat doncs, amb aquests 100 anys del Club Esportiu Port-Reig. Nosaltres, doncs, amb aquesta cançoneta, el que anirem a fer, ara que són i 26, falten 4 minuts, anem a, passar, anem a començar ja el programa d'una vegada per totes. Eh? I parlarem, doncs, dels veterans, eh? Ja que parlàvem... Mira, <coughs> perdó, podíem haver parlat amb el Josep Rivera, ja que també està ficat en els veterans, s'ha ficat tot arreu aquest home, eh? Realment una mica tot, eh? Doncs eh, ja que està... Podíem haver-hi parlat de, dels veterans, com marxava, perquè sabem que ha passat una eliminatòria, de... s'ha jugat una eliminatòria de la Copa, no sabem el resultat, però sí que han tornat a la Lliga i d'aquesta manera, eh? Perquè pel que fa als veterans, Lliga Intercomarcal Grup A, un partit per avui, que és a partir de les 6 de la tarda, predenc cal Rosal. En tenim una altra per demà, i també és a partir de, la... no, a partir de les 10 del de a Callús, Callús, Porreig. En el grup C tenim dos partits i som per avui, eh? Una partida a les 7, Sant Pedó a Berga i l'altra una hora abans a les 6, Atlètic Gironella, Pirinaica. I Alemanya s'està celebrant el la Copa del Món d'Esqueleton, eh? i avui el pilot Manresa Ander, mira, amb ell prendrà part de la tercera prova de la competició que es farà a Conixi a partir de les 10 del matí. També pel que fa raquetes de neu, la presentació de la selecció catalana és avui a l'hotel de Can Marçal de Porreig serà el marc a partir de dos quarts de dugues d'aquesta presentació, ja sabeu, la selecció catalana avui eh, a de Can Marçal. <fixi> I com no, tancarem amb la petanca, primera divisió, Vila 2019-Cal Riera, derbi, eh, derbi Berguedà, eh, Vila 2019-Cal Riera i esport Callús-Gironella pel que fa a la tercera divisió. Tenim un partit, és el Tosal del Coro, Amics Cacerres. Tots ells es jugaran demà a partir de les 9 del matí. Dues cosetes més, una amb oberta obertes les inscripcions de la Sant Silvestre de Berga. El Club Atleti Berga ha obert el termini d'inscripcions per la 17a edició de la cursa de Sant Silvestre, que es donarà a terme el dia 31 de desembre, a dos quarts de set de la tarda. A dos quarts de cinc, les curses infantils, a la plaça Vila Viladumat. Es pot apuntar-s'hi per internet a la web www.clubatleticverga.com o a les botigues Tàndim Esports, Interesports Serra Martí, Costa Esports i Bici Extrems, això a Verga, per a Costa Esports a Gironella i Ribera Esports a Porreig. Això sí, la podeu córrer com vulgueu, eh? no fa falta una indumentària especial, eh? podeu anar de Papa Noels, podeu anar de Mama Noels, podeu anar d'Infermers, podeu anar d'Anne i Eva, <ríe> podeu anar com vulgueu, eh? tot depèn del fred que faci, però bueno, sembla que les perspectives que es donen podem anar i estem tant, eh? amb el banyaduret. Doncs venga una altra coseta i anem a la, a la publicitat, eh? que ens estem retreçant un parell de minutets. Diez, Prat i Ventura, podi a la Catalonia Ultracup. Les bequenques Laia 10 en Powe B Challenge Team, primera, i Mar Marta Prat Best Trail, segona, i a la bergadana Anna Ventura, Club Alpi Gironella, tercera. Van recollir dijous al Palau Robert el seu reconeixement després de completar el podi femení de la primera edició de la Catalonia Ultracup, un nou circuit de cinc ultratrails per tot el territori català disputat al llarg de l'any.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 Residència Sarp Montmartre de Porreig de Porreig Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Mm.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 Dos quarts i tres minuts d'una una I anem a repassar, doncs, d'altres esports eh, Pel que es fa aquí la comarca del Berguedà, eh? Un és l'embol masculí Tercera catalana preferent senyor masculina, primera fase grup B Desena jornada, club embol Valldoreix, del Doreig Embol eh, Berga Vall Això es jugarà al pavelló municipal de Vall Valldoreix, això és a Sant Cugat del Vallès, eh? Serà demà a partir de dos quarts d'onze Agenda de Futbol Sala. I començarem, com sempre, pel Futbol Sala femení. Lliga, segona divisió femenina, grup 2, desena jornada. El partit que tenim per aquesta setmana doncs, és el Puig Fitor Futbol Sala Cacerres, Boi Sant Club de Futbol. El camp es jugarà al pavelló municipal de Cacerres i l'àrbitre Manuel Titos Calvillo. Uh, uh, el Puig Fitor Futbol Salacacerres no està fent gens malament eh? marxa a la primera posició <ríe> amb 22 punts de 8 partits jugats n'ha guanyat 7 n'ha empatat 1 i no coneix la derrota 36 gols a favor per 8 en contra pel que fa al Boitsant Club de Futbol marxa a la desena posició amb 9 puntets de 8 partits jugats n'ha guanyat 3 no n'ha empatat cap i n'ha perdut 5 17 gols a favor per 11 en contra Uh, un bon partit uh, a de Fob Caserra, sobretot pels seus socis, perquè podem esperar una victòria maca que ens faigui passar doncs un bon rato. Serà avui el pavelló de Caserras a partir de les 8 de la vespre. L'altre equip que fa que juga futbol sala femení és el futbol sala Gironella i el que recau a la primera divisió futbol sala femení, onzena jornada. Club Deportiu Universitat d'Alicante, futbol sala Espluga Gironella, que visita la sempre complicada pista de la Universitat de Lacan. La penya Espluga Gironella juga aquesta tarda al pavelló de la Universitat de Lacan a partir de dos quarts de set. Després de cedir dos punts al dimarts davant l'actual Eurpea Orbina, en una tarda desafortunada cara a porteria per 1-1, les Gironallanques s'enfronten a un equip que tampoc va tenir la sort de cara el dimarts, quan va perdre amb el Cidad Asburgas per un ajustat 3-4 al pavelló Alicantí. Després de 10 jornades, la Universitat d'Alacant Lacan és situada en cinquena posició amb 19 punts, però força allunyat dels equips capdavanters com l'Atlètic Fèmines, 30 punts i el Borrella Pescador-Rubent, 25. El tercer classificat és l'Alcorcón, amb 22, i el quart, l'Ourence, amb 20. La penya Pluga-Ginonella a la zona tranquil·la, de la classificació amb 13 punts. Per tant, la diferència entre els dos rivals d'avui és de 6 punts a favor de les Alicantines, que es reduiria en 3 en cas de triomf visitant. La lluita dels equips intermedis de la classificació no és altra que la de poder-se classificar per disputar la Copa d'Espanya. Canviem de gènere, anem a parlar dels masculins i començarem per la lliga segona divisió catalana grup 4, estan a la vuitena jornada un d'ells és el derbi comarcal a Pobla de Lillet club de futbol sala futbol sala Purreig um, doncs aquest derbi a veure si el trobo sí, sí, ja és aquí ja l'he trobat. Pam, pam, pam. És un derbi. És un derbi aquí al Berguedà. És un derbi amb hores, no diria baixes, sinó que molt baixes, pel que fa a la Pobla de Llet Club de Futbol Sala i Futbol Sala Porreig, que jugaran, com deia, al camp municipal, al pavelló municipal de Bagà. a L'àrbitre, Daniel Russo Gómez. Al futbol sala a Porreig que marxa a la onzena posició amb 3 punts. De 6 partits jugats n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 5. 15 gols a favor per 22 en contra. Mentre que la Pobla del Llat Club de futbol sala marxa a la dotzena posició, un lloc per sota, amb 0 punts. De 5 partits jugats no n'ha guanyat cap, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 5. 14 gols a favor per 27 en contra. Uh, un derbi que, que, que, bueno, ja veieu, no? uh, 3.0. És un derbi que, que segur que serà de molta lluita, el que es veurà al pavelló municipal de Bagà i que les circumstàncies donen a, que, a, a, a, bueno, a mirar a mirar de pogués salvar la classificació pel que veig ja amb sis, part... amb sis jornades. O molt canvien les coses, o op patirem patirem tant un com l'altre. Doncs aquest partit aposteu veure a la prova del Jet Club de Futbol Sala, Futbol Sala Porreig al Pavelló Municipal de Bagà i serà precisament avui a partir de les 4 de la tarda. Tenim un altre partit, no tenim un partit, eh? el Club Futbol Sala Ciutat de Berga havia de jugar amb el gel de l'industrial futbol Sala Club, però recordem que el gel i de l'industrial futbol Sala Club és un equip actualment retirat de la, de la, de aquesta, eh? de, de la competició. Eh, doncs el Club Futbol Sala de Ciutat de Berga eh, reposarà aquest cap de setmana ells marxen amb una còmode vuitena posició, Club Futbol Sala de Ciutat de Berga no és molt còmoda tant cop tampoc perquè t'aporten vuit punts o per exemple porta tres això fa també doncs de, de l'extrema dificultat que té aquesta, classifi... aquesta categoria doncs eh, aquest any eh? que, que hi ha equips eh, de molt nivell en el... i, i d'igualtat de nivell eh? una, mica, una mica tot i eh? molta lluita perquè es veu, perquè també el Vaganès, ja ho després, no, no li sobren masses, masses, masses forces. Eh? Doncs com deiem el Club Futbol Sala, la Ciutat de Berga, marxa a la vuitena posició amb vuit punts, de 6 partits jugats n'ha guanyat dos, n'ha empatat dos i n'ha perdut dos. 19 gols a favor, per 21 en contra aquesta setmana. Doncs com deiem Club Futbol Sala, la Ciutat de Berga, descansarà. I l'últim partit que ens queda d'aquesta competició és el Riu de Villas Club de Futbol Sala Vaganès Centre Cultural Recreatiu uh, jugarà al Pavelló Municipal Sant Pere de Riu de Villas i serà, serà arbitrat per Josep Maria Viladevait Millà uh, Com us dèiem, doncs el Riu de Villas l'equip local Club de Futbol Sala marxa a la cinquena posició ja us ho dic ara és un partidàs eh? partid... escuteu bé ehm uh... ...marxa la cinquena posició, amb 10 punts... ...de 6 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat un, n'ha perdut 2... ...ni gols a favor 25, gols en contra 27... ...pel que fa el Beganer, centre cultural recreatiu, marxa la quarta posició... ...amb 10 punts... ...de 6 partits jugats també n'ha guanyat 3, n'ha empatat un i n'ha perdut 2... 36 gols a favor, per 38 en contra. Ja veieu, com us dèiem, el Baganès, entre el control del recreatiu, marxa la quarta posició amb 10 punts, mentre que, com dèiem, el Culfo Balsal de Porreig va, va doncs a la onzena posició amb 3 punts. 7 punts de diferència d'estar a està a baix, eh? Tampoc és, diguem, una barbaritat, eh? Però, però és una categoria, com dèiem, que és, és, és molt igualada, eh? Uh, doncs de en aquest partit el Riu de Villes Club de Futbol Sala Vaganès Centre Cultural Recreatiu el podreu veure per precisament al doncs, Poballó Municipal de Sant Pere de Riu de Villes i serà per avui a partir de dos quarts de cinc Doncs sí, sí, música d'Arts, perquè tenim el president de la Federació Catalana d'Arts a l'altra banda del filtelefònic, Josep Maria Salvoda, bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Com va anar el pont de la Puríssima, de la Setmana Santa, de què mes és de la Constitució? Mm, Déu-n'hi-do, eh? Un pont festiu. Jo deixaria un pont festiu. Deixem-me'm el pont festiu. Va, ser, va servir per avançar temes de la Federació i per aprofitar temps actualitzar doncs, tota aquella feina que quedava traçada en endarrerida i que s'havia de posar al dia Molt bé, escolta i, i bueno eh, tampoc, també més va eh, descansar els dardos? Home, sí tant tant sí, home, i tant <ríe> De tant de fet, tant, no? A la quinzena de Nadal no tenim res per tant sempre aprofitem per descansar i desconnectar una mica, gargatir-les i tornar més força i energia per l'any vinent Ajuda ah, Maria, perdona un moment Perdona un moment Deixam trobaure aquesta, aquesta cançó. Això, això és eh, rigolós directe el que faré ara. Tornaré a posar la, la, la sintonia del, del futbol sala, així tu Josà Maria. Eh, restes aquí un moment que em falta un partit per parlar eh, que no es fa res, Jo Maria. És el que fa referència, doncs, a Lliga Primera Divisió Catalana Grup 4. Estan a la vuitena jornada. Va restaurant Viarritz-Capellades. Surt bolsar la peça, imagina Cacerres. El camp on joan aquest partit és el pavelló municipal de Capellades. I l'àrbitre Enric Guix Márquez. Perdoneu, eh, els amics de Cacerres, el poble veí d'aquí al costat, eh? Els reis dels fuets. Ai, que em mataran eh. un altre lloc que em mataran, eh? Doncs això, doncs el bar-restaurant Biarritz-Capellades, que marxa a la sisena posició amb 11 punts, de, per, de 7 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2, 40 gols a favor per 20 en contra, mentre el futbol s'ha fet, s'imagina que Serres, marxa doncs, a la segona posició amb 13 punts, de 6 partits jugats amb un partit menys, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1, n'ha perdut 1, 35 gols a favor per 21 en contra, aquest partit serà un bon partit, el que es veurà, doncs, a Capellades. Esperem, doncs, la victòria o els punts, algun puntet que es porti al PCI. Imaginem que Sergi continua en, aquesta, en aquesta, aquests llocs cap capdavanters, com ara marxa amb la segona posició. Doncs eh, serà avui, a partir de tres quarts de quatre, Capellades. I ara sí, doncs, dit això, anem a repassar, doncs, el Jean-Marie, que el tenim, Jean-Marie. Estàs per aquí, oi? Eh? Hola. Escolta, on ho havíem deixat, això? Doncs, eh, bueno, havíem de començar l'altra secció de darts que aquesta setmana, si et sembla, ens <sum> doncs parlarem dels resultats de la primera jornada de la Lliga Catalana Divisió d'Honor i a la PUN Internacional comentarem, doncs, els properes fites que tenim a nivell internacional. Molt bé. Hòstia, perdona, jo, Maria, estic, estic despistadíssim, eh? Em sembla, doncs, a... arrenquem amb els resultats de la primera jornada de la Lliga. I tant que sí! Doncs, mira, l'últim cap de setmana de novembre el cap de setmana passat no ens doncs, vam trobar, doncs us expliquem els resultats de la primera jornada de la Lliga Divisió d'Honor on el Club d'Arts de Xarxa va començar la seva participació a la màxima competició regular de la Federació Cataluña d'Arts amb una victòria de solvència contra el Guardiola, el Club d'Arts Guardiola de Manresa eh, va guanyar a, a casa del de la Guardiola, és a dir, el Club d'Arts de Xarxa era visitant per un contundent 2-7 amb especials de 0-1, 0-2, 0-3... 1-3, 2-3, 2-4. Amb 2-4 el partit ja està bastant encarrellat a nivell de les partides individuals i a les parelles amb un 2-5, 2-6 i 2-7 la xarxa va resoldre el partit favorable al seu cantó. Si et sembla, repassem doncs, les alineacions i els enfrontaments d'aquest partit. En Beltran Borges, per part de Guardiola, va perdre 0-2 contra l'Hilari Pons. Ens hem Massama de la xarxa va guanyar també 2-1 sobre en Pere Grau. L'Enric Zid de la xarxa va guanyar 2-0 sobre l'Avelino. En Joan González va perdre 0-2 davant del Mohamed Ben Ali, un jugador molt bo del Club d'Ars Guardiola que per tercer any consecutiu milita les seves files. Uh -huh. L'Eduard Vilaplana va perdre el seu punt i l'últim punt que va perdre la xarxa a nivell individual contra el Marc Costa per 0-2. I a uh, l'últim punt individual, en Jordi Oriol, va guanyar 2-1 sobre el Daniel Vega. Ja les parelles, la parella formada per Llari Pons i el Josep Massana, l'altra per Enric Cid i en Joan, el Josep Santonja i el Jordi Riols, guanyaven totes les parelles per 0-2 a favor del Club d'Arts de Sassa. En aquest apartat de parelles va haver-hi la participació d'en Josep Santonja, un jugador eh, bueno, amb molta carrera, amb molta trajectòria, campió mundial en darts electrònics, que enguany milita les files del club dels de xarxa. Per tant, un reforç molt, molt, de molt de nivell perquè el mm -hmm. club dels la de, de xarxa, que, a més a més, si no vaig errat, en Santonja va quedar campió de Catalunya, el que no et sabria dir l'any, per parelles. En la modalitat de parelles masculines, amb en Carles Rodríguez va quedar campió. Ara mateix no tinc la dada de l'any, però estic seguríssim que va repetir en dues ocasions campionat de Catalunya. Seguim amb els resultats de la lliga el Lligues de ADG va guanyar 5 a 4 contra les Pluges, amb un parcial de 0 1, 2 a 1, 3 a 1, 3 2, 4 a 2 van arribar a les partides individuals i ja les parelles va arribar la victòria del Lligues ADG de 5 a 2 a la primera partida. A partir d'aquí el club d'Ars, del de ADG, de de el club d'Ars Olot, eh, no va fer-hi gaire resistència, tot i que cal dir que no fos per això que les Pluges guanyessin els dos punts restants, sinó que els noves fitxatges, les noves incorporacions de les plugues, fan que aquest any, doncs, esperem i augurin millors resultats per aquest equip que l'any passat va tancar la classificació. Destacar els 180 del Josep Arimany, del Jorge Molina i Òscar Garcia. El següent partit, el Palaforgei eh, Club d'Arts va guanyar 7-2 a 2 contra l'altre equip d'aquí de, del Bages, el Club d'Arts Navàs, el Barrio Navàs. Aquest equip és de nova creació, com ja vam comentar, i en el seu primer partit de la divisió catalana, amb la màxima competició regular, va perdre 7 a 2 sobre, sobre un dels possibles candidats a guanyar el títol d'aquesta lliga 2015-2016. A les individuals van acabar amb un parcial de 4 a 2, i a les parelles, ja la primera partida de parelles, el club d'arts Palafrugell ja va assolir la victòria i va guanyar els tres punts restants deixant el resultat final de 7 a 2 pel Palafrugell per part del i comentar que en Jesús González va aconseguir una marca de 180, i en Carles Lamela, anteriorment jugava al Club d'Arts de la i que enguany milita el Club d'Arts de Bàs, que és el de la seva localitat, també va assolir una bona marca de 180 punts. Per altra banda, el Pitonya va guanyar 6 a 3 a... contra el Baix Camp, el Club d'Arts Baix Camp. Un partit molt emocionant, que a les partides individuals va acabar amb un empat a 3, 1 a 0, 2 0, 3 0, i aquí va arribar a remuntar el Baix Camp fins a l'empat de 3-3, i les parelles doncs, van començar amb primer punt per part del Piritoño, 4-3, a 3. i el segon punt, que podia ser l'empat per resoldre després el partit definitiu, el partit va ser favorable al Piritoño, que va resoldre en 5-3 a 3 i 6-3 al partit final. Un partit molt, molt vibrant, que de fet, n'estic totalment convençut que va ser molt, molt emocionant, malgrat el resultat, com també ho van ser els altres partits que hem mencionat. Si sí, et sembla, doncs, repassant la classificació. Déu-n'hi-do per això, primer... Joan jo, Maria, quants, quants 180 ja la primera jornada, eh? Doncs sí, era un punt que em deixava al final, però sí. D'acord. Es van assolir fins a les 5 tirades de 180 punts. Uh, això ens demostra, doncs, que el nivell dels esportistes catalans uh, està en oge, està I pujant, i que, per tant, doncs, això ens augura una temporada en què superaran tots els registres tant de tancaments com de 180. D'acord. De fet, de tancaments, també ho deixava per la punt final, però ja, ja que ho tenim doncs ho teníem aquí. En Jordi Vázquez a la primera jornada ja es van assolir 4 tancaments de més de 100 punts perquè ens en tanquem. Nosaltres comencem amb una puntuació de 501 punts, hem d'acabar amb un doble, amb doble recordem que és la eh, franja exterior de la Diana o la part més estreta de la Diana de la part exterior, uh -huh. o bé el bé i de la Diana, que el punt vermell val 50 punts i el punt verd val pel 25, per tant el punt vermell també seria un doble. Doncs eh, amb tres arts has de fer un tancament és a dir, has d'acabar la partida en doble eh, amb la puntuació més, més alta possible, que és un altre rànquing, una manera de tenir una mena de, de relació d'aquells esportistes que a l'hora d'acabar un joc doncs, home, doncs, tenen prou en cert doncs es van assolir quatre tirades o quatre tancaments de més de 100 punts, fets que de fet és molt, molt important, ja que l'hem passat m'atreviria a dir que van ser uns 12 tancaments de més de 100 punts si en la primera jornada ja en quatre, el promit serà molt alt <ríe> Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do eh? un èxit, èxit eh? doncs sí, mira, el, del club d'art Baix Camp, eh, Jordi Vázquez en Taraco, va solir un tancament de 144 punts després en Jesús González del Parafugell, va solir un tancament de 120 en Carlos Lamela del barrio Navas, uh -huh. va solir un tancament de 118 punts i el quart va ser del Jorge Molina, el fitxat de nou de les plugues clotars, amb un tancament de 109 punts. Amb aquests quatre tancaments, doncs, de moment tanquem la classificació particular pel que fa als tancaments, la classificació general per equips, mm -hmm. per clubs. Al primer lloc l'ocupa la Xarxa, juntament amb el Plafrogell, que van guanyar amb dos partits per 7 a 2. En primer lloc, també empatat a 3 punts, tenim a Piritonio, però amb un joc a favor menys, que va guanyar 6 a 3 i el Club d'Arzolot amb el seu equip del LliguesADG.cat, amb tres punts també, però que va guanyar el seu partit per 5 a 4. En cinquè lloc, les plugues, el Baixcamp, el Barri Navas i el Guardiola. I el partit de jornada de la setmana va ser el Guardiola eh, perdó, el Club d'Arts Aigüestoses i el Club Esportiu Bé d'Arts, eh, un partit que, per coincidències amb altres competicions, no es va poder celebrar i que se celebrarà properament i que, del qual doncs, ja us informarem la data i lloc de celebració. Si et sembla, doncs, passem a repassar la jornada prevista per avui. Avui es celebrarà la segona jornada de la Divisió d'Honor, el Club d'Arts de Sarça, jugar a casa, a Portreig. Per tant, avui a les 5 de la tarda us podeu passar pel carrer Alsina número 5, allà trobareu el local del Club d'Arts de Sarça, un espai totalment obert a tots els públics, on podreu veure eh, el club local jugant contra el Palafroger Club d'Arts, un club destinat, doncs, a liderar o lluitar pel títol d'aquesta Lliga per tant tindríem els dos líders actualment de la Lliga Catalana de l'Arts lluitant doncs per resoldre aquest empat que provisionalment mantenen la primera posició el Club d'Arts Baixcamp jugarà contra el Guardiola el Barri Anavàs jugarà a casa contra el Club d'Arts Aigüestoses el Club Esportiu B d'Arts jugarà contra el Lliga Solot, el Lligues ADG.cat d'Olot uh -huh. i l'esplugat Club d'Arts contra el Piritó N'FB Molt bé i, doncs, eh, per acabar la secció dels darts... ...anem a la Punt Internacional? Doncs sí, mira... Eh, ...la setmana vinent... ...tot i que sigui dia de reflexió... ...farem cap a Portreig... Eh, ...a Portreig celebrarà... ...el primer Open puntuable del Destí Winmau 2016... ...una competició que tots els anys... ...comencem al mes de desembre... ...i ja a les acabades de l'any... ...celebrem el primer Puntual... ...enguany és una competició que eh, comptarà amb 8 puntuables, dels quals els 7 millors resultats... ...que assoleixin els esportistes seran els que sumaran per la classificació final a aquesta competició. Per tant, és puntuable per classificar els quatre millors esportistes, tres masculins i un femení, per participar al Màsters Mundial de Darts, que no se celebra a Hul, sinó que es celebrarà a Londres. Un nou emplaçament que, per tant, doncs, també suposa per la federació un increment de, de cost i, per tant, també de la beca destinada a aquesta competició. Una ampliació de pressupost que bueno, haurem d'estudiar a veure on traiem i com com ens ho fem mans i mànigues per poder assolir i arribar a aquest pressupost per donar aquests canvis de reglamentació que la British Arts Organization, la Federació Organització Britànica de l'Arts, ha atès i ha dut a terme sense el consentiment de cap de les federacions internacionals. Recordem que a nivell internacional hi ha la Federació Mundial i també hi ha la Federació Britànica. La Britànica és la més antiga i se els campionats individuals mundials i que per tant doncs, és ella la que fixa, sense el vistiplau de la resta de federacions, el reglament per aquesta competició. I per tant, nosaltres ens hem de senyir una mica amb el que ells ens diuen, malgrat moltes vegades i sovint, moltes de les federacions no hi estem d'acord. Ho manifesto perquè, home, normalment en tots els esports, qui mana la federació mundial i no una federació específica. En canvi, amb els darts, doncs és una cosa ocasional que passa així. Eh, per altra banda, el 2 de gener eh, tenim eh, l'inici de eh, l'Ixed World Professional Championship. Del dia 2, el 10 de gener, se celebrarà ...la competició internacional més important... ...a nivell individual... ...a l'Aixide, eh, un... ...diguéssim, un paraig al costat d'un IAC... Eh, ...es celebra doncs aquesta competició... ...que és la més de gana... ...o una de les de ganes del món dels arts... ...juntament amb el màsters mundial... ...del qual ja hem parlat... ...i després ens aniríem ja el 23-24 de gener... ...al final de gener... ...que hi haurà la cita internacional del rànquing... ...de la BDO World Arts... ...que serà a Romania... ...una doble cita que es celebra en dissabte i en diumenge dos puntuables, doncs on eh, hi haurà esportistes catalans que aniran a punts pel rànquing mundial una oportunitat, una oportunitat única, doncs, doncs, per veure aquells esportistes catalans internacionals que opten a lluitar doncs, per les passes internacionals que hi ha en el rànquing mundial Molt bé, molt bé, Jean-Marie, escolta i, i la setmana que ve, doncs, és el Wimau, que ens podrem veure, o què? Seràs per aquí doncs, casa teva? Per poder-nos veure pues Molt bé, home Escolta, ja, ja, saps, ja saps on estem, ara. Tant, jo ara saps... intentaré venir, ja sé on estan les vostres instal·lacions, i si arribem abans de les 11, doncs ja es farem un truc, o abans de les 12, que és quan començarem el programa, doncs ja es faríem un truc i miraríem d'arribar puntuals a la nostra cita d'Ardera a la 1 a menys quart, aquí a Ràdio Porreig, l'única emissora de tot el territori català que dedica una secció especial als darts. Sí senyor. Sí senyor sí senyor, bueno jo Maria doncs, eh, vistes de l'èxit doncs, eh, si no puc passar jo per allà també el miraré de passar-me eh? de... però és que vaig tan escopatejat el dissabte que podries aprofitar per venir a enregistrar alguna entrevista amb algun esportista no m'ho trapo, no m'ho trapo, eh? ja m'agradaria ja aviam, ho deixo, ho deixo pendent m'ho deixo, m'ho punto ara a l'agenda eh? eh? anar de pressa, anar més de pressa que ve, però mm, aviam, el temps és el temps eh? no, no el podem estirar més Infraestructures infraestructura infraestructura. No podem estirar més la mà que la màniga. Sí senyor. Sí senyor. La es pot dintre les nostres possibilitats. En la federació és una de les normes màximes que tenim que no, no fer més o no comprometre'ns a més del que realment podem fer. De fet, així ens està arribant l'èxit i així ens està arribant el nostre creixement a nivell esportiu. Molt bé, doncs això, així es quedem. Eh? Que, si puc, passaré per allà i si no, doncs t'esperarem aquí en el menjador de casa teva. Molt bé, perfecte. Ja, Maria, moltes gràcies per haver la trucada a Ràdio Porreig. A vosaltres, salutacions. Igualment, adeu, bon dia, una abraçada. Adéu. Adéu. Total, que avui a la segona jornada Club de la Xarxa Palafrugell Club d'Arts a partir de les 5 de la tarda aquí al carrer de la Zina local del Club d'Arts La Xarxa.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 Tres minuts que passen de la una del migdia. Nosaltres, doncs, mentre esperem la secció del futbol base, hi ha un que ens portarà Albert Planes i que l'està preparant hores d'ara. L'està preparant perquè té problemes amb, amb els resultats, ja se, sabeu, ja se sap, els partits en directe, alguns estan començant, els altres porten mitja part, eh, els altres encara han de començar, eh, els hi queda poquet per començar. Doncs tot això ho està ho està ell... Eh, Marxem, marxembrant una miqueta, oi? Doncs mentre esperem a l'Albert el que us puc dir és que una altra, una altra acció solidària que es farà és les 24 hores de natació, avui a Berga Resort, a partir de les 11. Eh, la ciutat de Berga tindrà entre avui i demà una acció solidària, la celebració a partir de les 11 del matí de dissabte d'unes 24 hores per a les quals ja s'han apuntat nombrosos voluntaris. L'activitat es farà al Berga Resort i es pot tenir més informació i detalls de l'acció entrant al www.bergaresort.com. L'activitat ha estat organitzada per un grup de nedadors i d'altres aficionats a aquest esport a Berga amb la finalitat de recollir fons per la ONG Brazos Abertos Proactiva. Aquesta entitat es dedica a salvar vides al mar i des de l'inici del setembre els seus voluntaris són a les illes de Lesbos i Chios, per ajudar i socórrer els refugiats de Síria que arriben a les costes gregues. Per a la festa solidària que se celebra avui, es posarà tot ben a punt a la piscina interior, que és a la que acollirà l'activitat. Tothom podrà col·laborar-hi amb donatius. Ja ho sabeu, avui, eh? De I ja això ja són des de partir de les 11 albergresort a la piscina! a Ràdio Porreig, de 12 a dues al míia, l'actualitat dels esports. Etap esports. Una i doze minuts, la que és el mateix, tres minuts per... No em sents? No em sents, Albert? Què, què, què, No tens el micro? Sí, sí, parla, aviam. Què dius? No, no, què? Sí. Bon dia, Pep. Bon dia. Què passa? Jo no et sento ni a tu, ni em sento en a mi. Com és això? No aviam. sento res. Aviam, espera un moment, eh? i això, això t'ho arreglo jo en un moment eh? <ríe> toca botonets què et sembla? ara m'has sentit? No. ara només sento la Shakira només sents la Shakira? Eh? Canvia, canvia de ara ara ara et sents bé tu? sí, ara massa va i tot aviam així Ara millor. Ai, vers de santa, eh? Sí. Bé, no, sort, sort que ja ho tenim això una mica per arrumar, eh? No va bé, això de vacances, Pep. Escolta, doncs, al final he trobat la falca, eh? No, ah, a pensar que deies la, la fórmula. L'he tornat, tornat a carregar una altra vegada, eh? Ara se sent un pèl distorsionat. El què? No ho sé, tot. Tot? Sí. <laughs> bueno, bueno, escolta, doncs, estem a la sintonia de futbol base. Sí. Uh, ara ja són... No, segueix igual, ha eh? faltat sí, dos minuts per sí, un quart, sí, sí, tenim, tenim bé, tenim fa, abans de dos quarts hem de fer aquesta secció del futbol base Pràcticament I, i després doncs, fer el bàsquet, eh? liquidar el bàsquet uh -huh. per després arrencar ja ràpidament amb el futbol, sènior i, I l'última part del motor ah, no digui, no digui, eh? <laughs> Escolta, va, comencem, jornada 10 Eh, dels equips, doncs, de com tu dius, les categories del futbol base, del Porreig i dels de, de, equips bergadans de la comarca. Tenim partits interessants, eh, alguns estan, estan a punt d'acabar, interessants perquè evidentment estan en la, estan en la part final d'aquesta... No em sento, Pep. No et sents una altra vegada, aviam, això és... Això és ara sí, ara sí eh? ah, em sento millor, no sé què passa. Això és algun, algun cable d'aquests, eh? d'aquí a no la taula, sé. eh? No sé, no sé, algú ha vingut a manipular la taula, no sí. voldria... Però, la, però no la taula de so, no, sí, l'estudi. La, la taula de l'estudi. directament, eh? Sí, senyor. Sí. Escolta'm, comencem amb resultats? Vinga, va. va, anem per la categoria pre Benjamí del grup 32, els més petits, com sempre comencem. Els resultats definitius són avià 4, gimnàstic de Manresa 3, importantíssima victòria de importantíssima victòria, dic, perquè eh, estàvem, bueno, mitja taula, però perillant ja, sí, en zones eh, complicades, eh, en una zona allà ja de descens. A Gironilla 6, Sagrada Font Unió Esportiva una aquí sí que ha hagut un resultat important, eh, i a les acaballes es troba el Beganès-Navarcles, que no tenim resultat, però és que és, un, és el segon, el Beganès, en aquest cas, eh? Eh, aquí no tenim resultat i és importantíssim que pugui aconseguir la victòria per avançar el Súria que en aquest cas és primer bueno, i després repassem la classificació partit a les acaballes eh? aviam si podem donar el resultat més tard eh, en la mateixa situació també es troba el partit que es disputa al municipal Sant Jordi de Cers aquí sí que hi ha des del descans el partit Estadat i Beneït Uh, entre l'equip local el Sant Salvador de Cers, i el Súria en aquest cas uh, el resultat provisional i jo diria que definitiu perquè quasi bé no queden ganes de marcar més gols és Sant Salvador de 1 Súria 11 per alguna cosa doncs lamentablement el Sant Salvador de Cers és el és el penúltim últim per alguna cosa i llàstima eh? llàstima hi ha ja, des molts ànims eh D'altra banda, els, els altres dos equips bergadans, en la categoria, en aquest cas el Porreig i el Berga, descansen, en el cas d'alberga descansa, perquè el seu rival, el Sallent, està retirat de la competició, i en el cas del Porreig, doncs, aquesta setmana és jornada de descans, i no li toca jugar, fins la setmana que ve, cada volta hi ha una jornada de descans, uh -huh. per avenir-se els equips, per per... Per competir bé el grup, doncs, eh, fins a la setmana que ve no tornar a jugar. La classificació lidera el Suri amb 22 punts, seguit del Beganès, com deia, amb 21, eh, importantíssim que el Beganès aconsegueixi la victòria davant a la Barclas. Tercer, el Manresa amb 19, seguit el porrege 6è amb 13. alberga Berga, el, el Gironella i l'Avià, atenció, Berga, Gironella i l'Avià, 8è, 9è i 10è, respectivament, amb 9 punts 2-3, per tant, pica de bergadans per, per aquesta 8è posició, i penúltim, una setmana més, el Sant a en amb 3 punts. Ara sí que veiem ja un salt important a les classificacions eh? un cop hem fet ja 8 jornades, nou. ara sí que ja no és les tres primeres jornades ara ja un salt important a les classificacions i ja comencem a veure més equis més despenjats Seguim, categoria Benjamí, 3 Divisió grup 19, el B en aquest cas Benjamí B, només un resultat definitiu el que s'ha jugat aquest matí entre el Sallent i l'Avià eh, amb el resultat final de 2 a 10 Sallent uh -huh. 2, Avià 10, Déu n'hi do devien eh, portar ressaca matinera, eh, els del Sallent. La resta d'equips bergadans per demà diu mitja. El primer estrany -se serà el Vaganès, que jugarà a casa davant la Guardiolenca, que és el penúltim, l'últim, classificat a partir de dos quarts d'onze, eh. Per tant, una bona oportunitat al per aconseguir la victòria, perquè que és segon, eh, que no refí, que no refí d'aquests partits, perquè bé, ja sabem què passa. Malgrat eh? això de la ressaca matinera. Sí, jo ho sentia d'una altra manera. Sí, exacte. trampera matinera, trampera. no? <laughs> Sí, més o menys eh? un quart més tard de demà eh? que, a tres quarts d'onze serà el, el torn del porreig que jugarà al camp municipal Josep Ernst per jugar amb el seu partit amb l'Avinyó que és el setè classificat d'aquesta categoria i per últim un derbi en aquest cas seran els Sants a i al el Gironella, els que s'enfrontaran i lluitaran pels 3 punts. El municipal Sant Jordi de Serres, a partir de les 11 del matí. Ja no farà tan fred a aquella hora, però anar a jugar demà a les 9 del matí... déu Cap aquelles altures... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Eh? Déu Déu-n'hi-do. A més que és tot un, tinc camp, cara, tot és tinc un cara. camp que queda una mica... Enclotat. Eh, sí, una mica enclotat de, de la muntanya, Déu-n'hi-do, déu nhi eh? déu però, però encara Déu-n'hi-do que respecta a les temperatures aquest any, eh? De sí, no, no, no em fa de fred de fred, no em fa, de fred, rigorós Rigorós. Eh? No fa Classificació Navàs, 27 punts, lidera la classificació provisional, seguit del Beguanès amb 24 per això dic, que si el Beguanès aconsegués la victòria estaria molt ben situat eh, Tercer, el Gimnàstic de Marrés amb 21 Gironelles quart amb 21, també Uh, el sisès, el Sant Sabó de amb 19 per ja és una mica complicat pel, pel ganes, perquè són 5 punts de Zé amb nou i un Zé Porreig amb 7, ens agrada que els equips bergadans entre ells lluitin i hi hagi rivalitat sí i tant eh? que sí i anem al Benjamí el, de la primera divisió, grup 6 eh? el, la Lliga del Compatida aquí, com ja sabem, tenim dos equips bergadans que són el Porreig i el Berga tots dos han jugat i bueno, resultats molt semblants molt semblants d'una banda, el municipal, el Porreig ha perdut eh? 0-2 amb el Manresa, resultat definitiu acabat fa pocs minuts aquest partit 0-2, llàstima perquè era molt important aquesta victòria pel Porreig que, eh, doncs, que t'ha portat cap a la cinquena posició en principi, eh? perquè uh -huh. estava 6-7, uh -huh. però llàstima no ha pogut ser, el Manresa és un dels durs, és segon és un dels durs, i d'altra banda el Verga, el Verga que està empatant si no ha acabat ja, està a punt, eh, després donem més detalls, el seu partit que juga a casa, en aquest cas, que ho fa demà el Canrull-Romoló. Eh? Berga 1, Canrull 1. Eh, són partits, ja veus, eh? aquí no hi ha gaire diferència si de gols. Classificació, el Mercantil és líder amb 27 punts. a Manresa, que ha guanyat a Porreig, eh, en té 25, però amb els 3, que ha guanyat en sumar 28 a falta del que faig Mercantil, Unió futbol base de Futbol basejava aquesta raça 22, Porreig 7è amb 16, per això deia que era molt important la victòria, i els 19 punts, i el Berga 8è amb 15, que si aconsegueix aquest punt, doncs, evidentment, empatarà molt el Porreig a la classificació. Cada any estan molt igualats, aquests dos. Cada any, arriben fins a, des del començament fins al final. Pot ser que uns destaqui destaquin, però després serà un partit de bàsquet, eh? Recupera ràpid l'avantatge. Vinga, la B, segona divisió, grup 7, tots els partits dels equips bergadans finalitzats amb aquests resultats. Pirinaica 0, Berga 3, Muià 3, Gironella 2, Manresa 4, Porreig 3. Classificació, doncs, el líder és el gimnàstic de Manresa, amb 27 punts, seguit de l'Igualada amb 22, i el Manlleu amb 19, Porreig a 7, 15, Gironella 11, amb 10, Berga 13, è amb 10 també, i acostant-se molt perillosament, als llocs de descens, més està a dos punts d'aquests llocs que marquen el Déu, descens. Déu-n'hi-do, eh? la victòria del Gironoell amb el Porreix, doncs, eh? Sí. sí, sí, sí. Categoria infantil, segona divisió, grup 34, parlem de futbol 11, Pep, 11 contra 11, tinc dos resultats definitius, eh, hores d'ara, eh, hi ha dos partits en joc, també, a més a més, però comencem pels partits acabats, Berga 3, Navàs 1, aquest matí, Berge, bueno, fa poca estona que Berga aconsegui la victòria Pirinai, que, bueno, que et jugarà demà perdona, i l'altre partit, eh, partit que s'està jugant és el municipal de Sallent, on el Gironella juga contra els Vagencs des de les 12, aquí de moment hi ha resultat però sí que deu estar ja avançada ja la part. El, el, a la segona part cap al final del programa aviam si podem dir resultats eh? per tant, instants inicials de la segona part de moment el descans Perdona, sí, sí, sí, sí. <ríe> és que et deia jo ara, sí, sí. Ara aquest era un altre, perdó, perdó. Sallent 0, Gironella 8, al descans. Carai. déu ni. do eh? Sallent 0, Gironella 8, partit importantíssim, ja que el Gironella en aquest cas és eh, quarta. eh? També ocuparia zona, zona, zona de pòlim. Els partits de demà, ara sí, és que aquí hi ha hagut un daltabaix, eh, serà el Pirinaica-Avià, eh, a partir del de, eh, Puig-Berenguer, a partir de 3 quarts de 10 del matí, aquí sí que fotrà fred, i és una hora que encara que... Un xuta a les cames aquella hora, eh? A les cuixes. Sí, senyor. O a la cara. O... Buf! <laughs> la cara ja no ho sé, les cuixes ja es nota. I, i l'altre partit, eh, en aquest cas a dos quarts de dotze. Desperten de cop, Sí, eh? eh? sí, sí. Despertes sí. de cop, eh? Sí, sí, sí. sí. <laughs> I l'altre partit, doncs, serà aquí municipal, el Porreig eh, Artés, a dos quarts de dotze. Poca estona més. Aquí sí que hi han un fret amb fred, eh? Però, bueno... La classificació, Pep, eh, no sé si s'ha entès gaire. Eh? El celler eh, <laughs> eh, està perdent 0,8. 0,8 amb el Gironella. Eh? Ah, sí, està allà a la segona part, això sí. I, i entre la real i tot, no sé si s'ha gaire. El Pirinari que ja serà demà a tres quarts de deu. Uh -huh. eh? I el Porret Jartés, aquí a Municipal, a dos quarts de dotze. O sigui, deixem, en aquesta competició deixem eh, el Gironella, el en Gironella pel final del programa. Sí, però bueno, quasi bé també està sentenciat ja. Sí, sí, sentenciat 0, 8, està. Eh, 0, ja deuen jugar minuts de la bessura, quasi bé. La classificació, el Verga, 27 punts, futbol base Solsona, 21, Súria, 19, avià quart amb 18, Gironilla 5 amb 15, però si sumés els punts que, que en principi sumarà, serà quart també, uh -huh. i el Porret Gés 8 amb 13, per tant, important que els bergadans aconsegueixen la victòria per estar tots juntets una altra vegada, aquí també en aquesta, en aquesta categoria, si t'hi fixes. Uh, passem al cadet, eh, ens que el cadet, eh, segona divisió, eh, cadet i juvenil, segona divisió grup 24, tots els partits dels bergadans en joc. El municipal Alfons Gonfaus ha començat fa un quart d'hora, la segona part, entre l'Avià i el Puigcerdà. De moment, resultat provisional al descans, 1 a 0. Bé, havia un Puigcerdà 0. D'altra banda tenim el Gironella-Cardona. Aquest partit eh, s'està a punt d'arribar al descans. No hi ha, evidentment, encara resultat fins als descans que no es publiquen els resultats. I també en la mateixa situació tenim el Porreig, que juga municipal davant el Fruittusenc. Porreig-Fruittusenc eh, a instants, eh, a punt a punt d'arribar també al descans. Classificació, avià líder provisional amb 27 punts, a falta d'aquest partit, evidentment. Gironella, 22, Navas, 22, Porreig, 12, amb 25. Tal qual has vist, eh? Vià, primer, segon mm, Gironella, tercer Navas, Porreig, 12, amb 5. Per tant, dos bergadans allà davant encapçalant el cadet. Déu-n'hi-do. Juvenil, segona divisió, grup 23. Quasi tots bé. els partits eh, són per avui la tarda, excepte un. Eh, que serà demà, però avui a la tarda, a les 4, el Municipal Mión Puig-Berenguer també de Manresa, Pirinaica, que és l'11 classificat, s'enfronta a l'Avià, Pirinaica, que és l'11 amb 7 punts, a la mateixa hora a la Cerdanya, Puigcerdà-Gironella, això avui l'esquadra també, la Puigcerdà, que és el 7 amb 14 punts, i quan acabin aquests partits començarà el Municipal d'Esports de Súria, el partit entre el Súria i el Sant Salvador de Cers, important pel Súria, que pugui, eh, el Sant Salvador que pugui considerar victòria, el Súria és de 7, 9 punts, eh?, ha perdut tots els partits a casa i els pocs que ha guanyat els ha guanyat a fora. Carai. <laughs> és que és curiós, això, eh? I això? Al Súria. Súria. Sí, és això és curiós, eh? Ah. I després d'Alberga retirat, doncs ens quedarà, recordem que el Berg està retirat aquesta categoria, el Berg, ens quedarà al Porreig, que jugarà a domicili demà diumenge amb, el, amb la Salle de Manresa, que és 12 amb 5 punts, però bona oportunitat pel Berga, eh? i aquest partit es jugarà a les 12 eh? i serà el maig doncs, que tanqui la dotzena jornada d'aquesta categoria juvenil del grup 23 el Sant Pedó lidera amb 22 punts a la classificació, seguit del Sol Sol en 21 Gironella 18, havia Vià quart amb 17 com deia, el Vià important que guanyi Porreig 9 amb 11, el Porreig també és molt important que guanyi, perquè no s'està despenjant perillosament. Ho I, una bona oportunitat doncs. sí, i ens queden les noies, Pep eh, categoria infantil cadet grup 4, només tenim el Porreig és l'únic equip berguedà perquè també el s'ha retirat Eh, definitivament uh -huh. i després eh, d'aquesta reteria de la verga doncs els porreixenques s'han desplaçat avui a Osona aquest matí al camp municipal La Raureda de Tardell per jugar contra els ozonencs el resultat final ha estat de 0-3 victòria del porreix eh? Tardell oh, eh? 0, porreig 3 i amb aquesta victòria doncs són eh, amb cinquenes amb 15 punts el líder intocable és la Roca Penya Blanc i Blava amb 24 punts, seguit del Solsón en 22, que intenta seguir el Rima, però li costa. Li costa, s'està despenjant perillosament el Manlleu ja, que és tercer, eh, i tot i la derrota avui, jo porreig que amb aquesta victòria eh, sumarà 3 punts i empatarà amb el Manlleu. Tot això, eh, tenim quatre resultats pendents. pendents. Pendents per abans de tancar el programa, oi? Sí, sí. Ja estaran. Doncs, Albert, anem a repassar el bàsquet, no marxis. Ja? Eh? Què et sembla? mm uh -huh. Alright gang. Let's Ladies and gentlemen, let's get ready to I quin serà el dia? Qui serà el dia? Quan tocarà que podrem dir Josep Vilardell, bon dia! Eh? Sí. Quan? No sabem. Ara ja és famós el tio, eh? Sí, és famós. Ara té molta feina, eh? Molts mm. bolos cap aquí, cantar cap allà i ballar. A nosaltres ja ens ignora, dius, ràdio i Ah, penjo. Ja li diré, ja li diré, quan vingui li diré que m'ensenyi a ballar. Ah. Que arballo uh -huh. gairebé jo. Ah. Ah, no l'ho he après tot, eh? Ja o, après... No, a ballar no ho sé si en sap, eh? Home, jo... Perquè els jovinets de ballar no ballaven. No ballaven no? M'agacen. Ma sí. Bueno, no gaire. Sí. O, o balles o no balles, saps què vull dir? Mm -hmm. Però, clar, no, no, si ballar massa ja no... Ja, ja no d'allòs, no? no? Mm -hmm. O sigui, si balles, balles. Però si no balles, costa molt de no ballar ballant. Buf, no, que Déu, és... no, buf Somos el Mariano Rajoy eh? Els vecinos els elige l'alcalde I l'alcalde que elige los vecinos que elige l'alcalde Sí, digo, hosti du Sí senyor, ja, ja, ja, ja m'ha recordat aquesta eh? Escolta, no, no, però és que ja m'explico ja Dius que no, massa, no ballaven massa Home, tu sí que pots explicar, perquè tu ets un locutor de ràdio I ell el president del govern clar, és, no, me, és més greu clar, No ballaven massa No, ball... dit, tu, no ballaven massa uh -huh. Les coreografies que els hi feien fer clar, eh, Exacte, no és no ballar massa uh -huh. clar, Costa més no ballar massa que o ballar molt o no valla. Sí. És eh oh, sí, sí. És que o valles o no valles, però és és clar, es i uh, un i... entremitj és complicat. I com es porta això de, de, de no valla massa, no? Com es fa això? Doncs, uh, jo que es faig una classe quan vingui, eh. estem, estem a l'espera, eh, que en de venir algun dia Noel Bert, hem sí. dit. <laughs> <parec> que sí. <laughs> sí, eh, sí. La, la setmana que bé el tenim aquí, eh? la setmana que ve serà la última, eh? Sí, sí. Última no de la de de sí, sí, última de després ja fins l'any que bé, eh? Sí, sí, perquè ja ho tenim tot enganxat. Bé, bueno, doncs vinga, aviam, aviam si podem tenir ben aviat el Joan Vilaradell i parlem uh, de, de bàsquet. Mm. Mentrestant, ho farem nosaltres i començarem pel bàsquet femení. Sots 25 femení territorial de Barcelona, primera fase grup 1, desena jornada. Ells són el E2S... Cardona, Sat Gunfaus, Berga. El E2S Cardona marxa la desena posició. De 7 partits jugats n'ha guanyat un, n'ha perdut sis, 249 tirs a favor per 325 en contra pel que fa el seu rival d'avui, el Sat Gunfaus, Bàsquet, Berga. N'ha jugat 8, un mes, n'ha guanyat set, n'ha perdut un. Uh, tirs a favor, 411, perquè fa Tirs en contra, 303 Aquest partit el podreu veure A Cardona serà avui A partir de dos quarts de vuit Canviem de gènere, anem a parlar dels masculins i com començarem pels sots 25 masculins. Territorial de Barcelona, grup 5, estan a la desena jornada. Club bàsquet mata de pera taronja, Club bàsquet porreig. Una, és una classificació que encapçala el Club Bàsquet Navarcles amb 17 punts seguit del Bàsquet Cardona amb 16 punts el tercer és el Club Bàsquet Navàs Imper amb 15 punts i després doncs, saltem ja el Club Bàsquet Polits que marxa a la cinquena posició tot just darrere del Club Bàsquet Navàs amb 14 punts i el seu rival d'avui el club bàsquet mata de Pera Taronja que marxa a la onzena posició de nou partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha perdut 6 511 tirs a favor per 564 tirs en contra un total de 12 punts, perquè fa el club bàsquet porrets, com deia, en marxa la cinquena posició, de 9 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha perdut 4, 589 tirs a favor per 556 tirs en contra. Fa un total de 14 punts, dos per sobre del rival d'avui, del club bàsquet mata de pera, taronja, que recordem aquest partit jugarà doncs, a mata de pera i serà avui a partir d'un quart d'avui. I l'últim cromo de bàsquet, abans de passar a la tercera part de la publicitat, és el segon, categoria masculina fa ser prèvia, grup 1, estan a la dotzena jornada, Informer Bàsquet, Berga, Club Bàsquet, Calafell, l'Inforber, Bàsquet, Berga, que marxa, no fa gaire malament, marxa a la primera posició, <ríe> monse partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha perdut 2, 804, 848 tirs a favor, per 689 tirs en contra, això fa un total de 20 punts, mentre que ha sigut el rival d'avui, el club bàsquet Calafell marxa a la sisena posició. D'11 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha perdut 5. 769 tirs a favor per 748 tirs en contra. Això fa un total de 17 punts. 3 punts de diferència pels de la capital del Berguedà. Aquest partit, un bon partit, el que es veurà serà demà al pavelló municipal de Berga. King Forber, bàsquet Berga, club bàsquet Calafell. Demà a partir de 3 quarts de 6.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 L'administrador de finques col·legiat... Estàs pensant en la reformar la, la teva casa? Ets un professional de la reforma i vols materials de qualitat prop del teu projecte. Materials de construcció Santa Maria té tot el que necessites.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 tornem i que no estar res, eh? ens hem deixat precisament els d'aquí, els de els locals, eh? els d'equip orreig. Ladies and gentlemen. To... Venga, Albert, ha marcat un gol? Bon dia, Pep. Bon. T'has deixat els petits, home. Qui ha marcat un gol per ahí? No ho sé, t'has deixat els Va bé que va. També, vuitena jornada, eh? igual que el 25 en aquest cas. Uh -huh. Vuitena jornada. Comencem pel minimixt, el minimixt masculí, fase previa a nivell D. El resultat entre el Porreig i el Club Bàsquet i la Mercè. Recordem que el Club Bàsquet i la Mercè és qui va doncs, guanyar el partit als despatxos en el, en el desplaçament del Porreig a Barcelona, en aquest cas, i que va haver doncs, una mica de mal rotllo amb la impugnació del partit per part del, del Club Bàsquet i, de, i, evidentment, doncs, de de, de l'entrenador eh, que no va prosperar, però bueno que no, no, no va quedar amb aquell bon regús de boca doncs avui es tornaven a retrobar i el porret ha guanyat 57 a 35 amb això fa que siguin segons amb 6 victòries, a una del Solsona eh, esperant que el Solsona caigui que en té 7, eh, recordem, el Solsona té 7 victòries i també ha jugat, però no sabem el resultat anem pel mini femení fase prèvia, a nivell D eh, també, en aquest cas és setena jornada aquí no és jornada 8, és setena jornada per un partit passat. Club Bàsquet Porreig, 36, Club Bàsquet Castellet, 59. Eh, per tant, derrota, tot i que el, el resultat és molt semblant al, a l'altre, eh, el 57-35, fixa-hi. Eh? 36-59. Derrota, en aquest cas, del Club Bàsquet Porreig. El líder és el Juviat, eh, amb 4 victòries i 4 derrotes. Però, atenció, el Porreig és cinquè, amb 4 victòries i 4 derrotes. Del Porreig, del Juviat al cinquè, tots estan empatats en victòries i en derrotes. L'únic que el Joviata en el partit d'avui ja ha sumat, per tant, ja seria, és líder provisional, però ja té jorna, eh, és, és la, la, la jornada set, però els altres estan, eh, estan en joc, eh? El Porreig encara no, no, no ha sumat, per tant, el Porreig també tindria una altra derrota més, serien cinc, eh? Però bé, bueno, fins ara quadriple empat, déu nhi eh? Molt bé. I el categoria júnior masculí fase prèvia a nivell C, eh, s'està jugant en aquests moments la segona part, entre el Club Bàsquet Porreig i el Club Bàsquet Castellet. A la classificació l'encapçal l'Europa International School, amb set victòries i cap derrota, i els porraxencs són quarts, amb quatre victòries i quatre derrotes. Pep, què me'n dius dels Golden State Warriors? Golden State Warriors, que estan trencant tots els no, records, Déu, eh? 24 victòries, si no m'equivoco, seguides, eh? Pot ser que el dia que em perdin, em perdin dues de seguides? Si perden, clar. O sigui, sí, estic, no. estic equiparant els Golden State Warriors, Pep. Amb els Lakers de fa... No, no, no, no. no. Amb el Chicago Bulls del Michael Jordan. L'altre dia estàvem buscant els moviments de Stephen Curry sí. i té molts moviments molt semblants al Michael Jordan, eh? Inclús potser tècnicament encara és millor. I és molt dir, eh? Sí, és molt dir. I tècnicament est està avançant de manera que... que per... El que passa que també és més baix, no té tanta aquesta explosió de salt eh? que tenia el Sí, exacte, el això Jordan. sí, això sí. Però tècnicament... Potser la pilota encara la fa córrer més ràpida, és el que, que estava comentant l'altre, i els rovirosos estic d'acord. Eh? Uh -huh. És molt, molt ràpid, i, i, i tècnicament, és que tiri com tiri, quasi ve desequilibrat, eh, rarament eh, no encerta el, la diana del, del, de l'Aro. Eh, estan, estan en una dinàmica molt positiva, els Volgues té Warriors, Sí que és cert la NBA són 82 o 83 partits, però bueno, eh, allà estan, eh? Això ens ho explicaria el Josep Vilardella, eh, que és un fan de la NBA també, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Jo ho segueixo, però ja tant us dic, no, no fil per randa, eh? Segueixo, evidentment, estic al dia, eh, sé que els Lakers també és la millor temporada que estan fent, el meu equip, eh? Sí. <laughs> sí. Estan de cap a caiguda totalment, el Kobe Bryant doncs ja ha dit Déu i Sanc 9 necessiten aquests equips, Sanc 9 els Lakers, i veurem el Pau Gasol també després de dues derrotes aquesta, aquesta setmana va aconseguir una important victòria a la pista del Seattle, ah. i era important aquesta victòria, a més a més donant el Pau la victòria de final amb un triple. Eh? Déu-n'hi-do. Per tant, triple Pau, se sent Pau. important ja amb els, amb els Chicago Bulls. Molt bé, Albert, doncs tanquem el bàsquet, anem a repassar ara que passen... 8 minuts de dos quarts, anem a repassar l'agenda del futbol i per acabar doncs el programa amb l'única, l'última, l'única, única, primera, última, <laughs> única part del motor sí, sí, eh? i els eh, cinc partits que ens faltaven per per d'aixòs, no? Mm -hmm. per, per dir. Vamos a acabar, comencem amb futbol! We've got i començarem pel futbol femení i, i pel segona divisió femenina grup 2 estan a la desena jornada, ells són el Montmajor Futbol Club i el Sant Vicenç Atlètic Vicentí al camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Eric Valle Casoliba. Eh, doncs una classificació que la setena posició marxa al gimnàstic de Manresa Club, a la desena el Vilomara Futbol Club, el Montmajor, el que juga a casa aquesta setmana, marxa a la onzena posició, amb 5 punts de 9 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha perdut 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut sis, 11 gols a favor per 26, en contra, pel que fa el Sant Vicenç, l'ètic Sant Vicentí, marxen una posició per sota, a la dotzena, amb 3 punts, dos punts menys, també, perdó, també ha jugat un partit menys, n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap, i n'ha perdut 7 8 gols a favor per 26 en contra. Un bon partit el que es jugarà amb un major serà demà a partir de les 12. In, really like Perquè fa la primera divisió femenina grup 3, 12a jornada, Sant Julià de Vilatorta Club de Futbol, Predenc Football Club al camp municipal Sant Julià de Vilatorta i àrbitro David Martínez Molina. El Sant Julià de Torta, club de futbol, marxa a la catorzena posició amb 8 punts. De 10 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6. 18 gols a favor per 32 en contra, mentre que el Predenc Futbol Club marxa a la sisena posició amb 18 punts. 11 partits jugats, de... n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 3. 33 gols a favor per 23 en contra. Ja veieu, doncs, uh, una bona oportunitat pel Predenc per enfilar-se una mica més amb els llocs cap capdavanters serà per això, demà a partir de les 4 a Sant Julià, la Vila Torto! canviant de gènere, anem al masculí quarta catalana, grup 4 estan a la dotzena jornada Olost Futbol Club, Sant Miquel de Balanyà Club Esportiu, al camp municipal Olost de Llucenès l'àrbitre Omar Aghi... Agdir Lenti Um, l'Olors Futbol Club que marxa a la quarta posició amb 22 punts, n'ha jugat 11, en ha guanyat 7 n'ha empatat 1, n'ha perdut 3 31 gols a favor per 16 en contra mentre que el Sant Miquel de Balanyà el rival d'avui marxa a la novena posició amb 12 punts 11 partits jugats també n ha guanyat 4, n'ha empatat cap n'ha perdut 7, 21 gols a favor per 28 en contra bona bueno, oportunitat una altra vegada també per l'Olors Futbol Club a casa, amb els seus per, per doncs, pujar una miqueta més aquesta quarta posició serà avui a partir de les 3 de la tarda i l'altre és el predenc Futbol Club B a Santa Eugènia el camp a aquest partit és el municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Mohamed Bellabach el Pradenc Futbol Club B marxa a la setena posició amb 16 punts, 11 partits jugats, n ha guanyat 5, n'ha empatat un, n'ha perdut 5, 20 gols a favor, per 22 en contra, mentre que el Santa Eugènia B marxa a la desena posició, amb 10 punts, 6 punts per sota del Pradenc, amb 11 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat un, n'ha perdut 7, 23 gols a favor, per 34 gols en contra. Um, total, que... Un bon partit a Prats de Lluçanès serà demà a partir de les 4 de la tarda. Anem a la quarta catalana, grup 1, estan a la dotzena jornada. Ell és major Futbol Club, Vilada Club Esportiu. Mare Déu, heu sentit bé, eh? El primer derbi d'aquesta setmana, en tenim dos, eh? Munt Major Futbol Club Vilada Club Esportiu El camp municipal de Muntmajor. I l'àrbitre Jordi Toledo Miralles Munt Major que està en una sala de 830 metres L'estat del cel ennuvolat, La probabilitat de precipitació és d'un 0% La temperatura mínima rondarà un grau Mentre que la màxima als 11 El vent que estarà encalmat i que per tant bufarà, doncs a 0 quilòmetres per hora. Índex de ratx a màxim 1, que és un índex ultraviolat baix. Pel que fa al Montmajor, l'equip local marxa la setena posició amb 17 punts. D'11 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4. 22 gols a favor per 22 en contra. Pel que fa al seu rival d'avui, el Vila de Club Esportiu... Marxa la dotzena posició amb 9 punts d'11 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6, 20 gols a favor per 36 en contra. Un derbi, un derbi que està prensat i preparat per jugar-se avui a partir de les 4 de la tarda amb un major futbol club, Vilada Club Esportiu. Uau, uau. Anem a un altre partit doncs el Poreig Club Esportiu Bé, Sant Llorenç de Morunys Club Esportiu el camp municipal de Poreig i l'àrbitre José Antonio Martín Romo Parejo el Porreig Club Esportiu B, l'equip local, marxa a la onzena posició, amb 9 punts, d'11 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat cap, n'ha perdut 8, 20 gols a favor per 28, en contra, mentre que el Senyor Llorenç de Morins Club Esportiu marxa a la novena posició, eh? amb 11 punts, eh? també d'11 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 24 gols a favor per 37, en contra. Aquest partit podeu veure del doncs, zona municipal de Potxarà demà a partir de les 4 de la tarda. Un altre el Puigcerdlà Club de Futbol, Sant Saó de Cés Club de Futbol, a Camp Puigcerdlà Club Esportiu i l'àrbitre Oriol percerissa Grau. Doncs el Puigcerdlà Club el Club de Futbol marxa a la vuitena posició amb 12 punts, d'11 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5 25 gols a favor per 21 en contra, mentre que el Sant Salvador de Cés Club de Futbol marxa a la tercera posició amb 22 punts, 10 punts més, 11 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3 37 gols a favor per 13 en contra doncs un bon partit, el que es veurà a Puigcerdà. Puigcerdà, Club de Futbol, San Salvador de Cers, Club de Futbol. Esperem que tregui algun puntet de Puigcerdà, eh, oi? De la Cerdanya, eh? Doncs serà demà, però, a partir de les 4 de la tarda. I pel partit següent les tornem a posar a la sintonia... No, aquesta no. Aquesta, no? Entrem a posar la sintonia que volem, que és aquesta. Per què? Perquè, bé, el segon derbi, i l'últim de la jornada d'aquest cap de setmana. Cacerres Club de Futbol, a Via Unió Esportiva B. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, partit, veia partit. L'Avia Unió Esportiva B, eh? Ja ho veureu ja ara quan donem les dades. El municipal de Cacerres és un jugant d'aquest partit. L'àrbitre serà David Nadal de Dios. Té un nom així com una barreja de, de, eh, de, de pessebre, eh? David Nadal de Dios, eh? Doncs bé, Cacerres, eh, que, que està a una alçada de 618 metres. A l'estat del cel també estarà nuvolat. La probabilitat de precipitació, però serà d'un 0%. La temperatura mínima i màxima és l'única que canviarà amb, altre, amb altre partit que juga avui, l'altre derbi. Uh, precisament uh, serà un grau més però sí que es mantindrà més fred durant tot el dia perquè serà les 9 graus la màxima l'altre pujava a 11 el vent que estarà encalmat i per tant es bufarà també a 0 km per hora i l'índex de ratxos 1 màxim serà d'1 que és l'índex ultraviolet baix doncs per aquest partit tenim que l'equip local del Cacerres Club de Futbol marxa a la sisena posició sisena, 21 punts de 11 partits jugats, n'ha guanyat 7, no n'ha patat cap i n'ha perdut 4. 20 gols a favor per 25 en contra. Mentre que la Bia Unió Esportiva l'equip visitant, marxa a la primera posició amb 33 punts. N'ha jugat 11 partits, n'ha guanyat 11, per tant no n'ha patat cap ni n'ha perdut cap. 41 gols a favor per 9 en contra. Qui serà el maco? que traurà algun puntet de la Viauna Esportiva B. Això, possiblement, ho podrem veure en aquest derbi, però serà demà a Municipal de Cascerres a partir de les 4 de la tarda. Vinga, arranquem la tercera catalana grup, 5-14 jornada. Voltregà, CUP de Futbol, Predenc Futbol Club, el camp municipal Sant Hipòlit de Voltregà i l'àrbitre Teresa Rovira Gràs. El Voltregà que marxa a la novena posició amb 18 punts. Eh, perdó, novena posició... Ara ara estic liat. Sí, en 18 punts, n'ha jugat 13 partits, n'ha guanyat 5, na empatat 3, n'ha perdut 5. 25 gols a favor per 23 en contra. Mentre que el Predenc Club marxa la setena posició en 20 punts, dos punts més. També han jugat 13 partits. 6 gols a, perdó, 6 partits guanyats, 6 partits guanyats, dos partits empatats i 5 partits perduts. 24 gols a favor per 19 en contra. aquest partit? Un gran partit. Uh, Voltregar Club de Futbol, pretenc Futbol Club el podreu veure al Municipal Sant Hipòli de Voltregar i serà avui a partir de les 4 de la tarda baby, Segona Catalana, grup 4 14a jornada, Sant de Deportiva i Gironella Club de Futbol Atlètic això serà al Municipal Sant Llorenç de Terrassa l'àrbitre, Paul Roig Portell doncs el San Lorenzo, Unió Deportiva, marxa a la novena posició amb 19 punts, n'ha jugat 13, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6 19 gols a favor per 20 en contra mentre que el Gironilla Club de Futbol Atlètic marxa a la 18a posició amb 6 punts, 13 partits jugats un partit guanyat, n'ha empatat 3 9 partits perduts, 5 gols a favor per 23 en contra un partit difícil, però que sembla que, que, que, que bueno, amb aquest empat últim que va tenir l'última jornada, doncs el Gironella que fa futbol atlètic pugui pensar més eh, amb més punts, eh, eh? Sumar més punts, que aquí està la clau, el secret, doncs de, de mantenir-se eh, amb una bona, unes bones posicions. Aquest partit es jugarà a, a Sant Llorenç de Terrassa, serà precisament avui, a partir de dos quarts de cinc. I enganxarem a l'últim cromo, el de la primera catalana grup 1, 14a jornada, Farners Club Esportiu, aviar Unió Esportiva. Um, el camp on jugarà aquest partit doncs, és el camp municipal Santa Coloma de Farners i l'àrbitre, Rubén Molina Ruiz. Doncs a l'Avià, a casa del Farners, eh? L'Avià juga aquesta tarda a partir de les 4 camp del Farners on els Bargallans buscaran els punts que van escapar-se fa 15 dies contra l'Andorra 0-1, eh? L'Avià, tot i la darrera relliscada, es troba en el grup capdavanter de la classificació amb 21 punts, 4 menys que el líder mullet. El Farnes és antepenúltim i, per tant, en zona de descens. Un bon partit, eh? Un bon partit que per, treure's, per treure's aquests punts, eh? Per, per treure aquest mal sabor de boca que, que va quedar amb a l'Andorra la, fa, fa dues setmanes al municipal Germà de Confaus d'aviar. Uh, aquest partit uh, jugarà per regimentgiment avià com dèiem, dos marx a la sisena posició. hem eh, 21 punts, està estaà a tocar. Uh, doncs partit El partit podrà veure serà um, avui a partir de les 4 de la tarda a Santa Coloma de Farnés. amb la cançó Pep. Bon dia, Albert. Bon dia, un altre cop. Quins acelerons, eh? Sabaves el del cotxe de la musiqueta. Sí, sí, portava el ritme enganxat al, al cos, eh? És allò de mig ballar, no ballar. Per que... no dir en un punt concret del sí, cos. o eh? mig balles o no balles. Ara. A veure... No, no o balles, o no balles. Primer, resultats definitius, val? Quasi va, no bé. No... Vinga, va. Del futbol, eh? Recordem. De... Sintonia de futbol. De futbol, de futbol res, re, punxo una mica. Ens havíem quedat que teníem... Eh... A la categoria pre-Benjamí, el grup 32, recordem, el vaganès navarcles estava en joc. De moment, eh, bé, bueno, de moment no, final ja, final. vaganès 2, Navarcles 1, resultat final. Molt bé. I l'altre partit que teníem també era el Sant Sabó-Sergs-Súria, eh, que anava en a 11 i, com dèiem abans, ha acabat 1-11. a Aquest ha estat el, el resultat final, com deia ja aquests minuts, ja, ja, ja en els minuts de la vessura, eh? Del Benjamí, la primera divisió, grup 6, teníem el Porreig, que estava perdent 0-2, amb el Manresa, que no era definitiu, ja és definitiu, 0-2, acabat el partit, 0-2, i ens quedaven els cadets, eh? els cadets que el del segona divisió, el grup 23, que estaven jugant doncs, pr pràcticament tot perdó, sí, els cadets, els cadets, estaven jugant pràcticament tots. Eh, D'una banda teníem l'Avià Puigcerdà, que el resultat professional era 1-0, com han canviat les coses quan, quan estan als instants finals? havia 4, Puigcerdà 2... Per tant, hi ha hagut gols per, per, per taip per vendre, eh? Déu-n'hi-do. Sí, i l'altre que tenim era el Gironella-Cardona, que no sé, no, aquí no tenim resultat. De moment, eh, també, arribant-se al final del partit, pràcticament. Gironella-1, Cardona-1. Oh el resultat provisional i no crec que puguem donar el definitiu, però mm, un golet ara, eh? De cantaria victòria per una altra. En eh, la mateixa situació tenim el porreig, però aquí no tenim resultat. Per tant, en standby baix. Oh motor! Motor, Albert, que quasi, quasi, quasi com qui diu en aquestes dates eh, hem... poca cosa tenim poca cosa, però tenim una de molt gran una poca de majúscules tenim, no? tenim bueno, tenim diverses notícies importants eh, que també cal remarcar-les perquè hi ha, hi ha dàcar hi ha... Sí, no a, a, a, a partir de la setmana que ve en parlarem molt a fons, però un dàcar que es presenta molt interessant eh, sí, però... sobretot a en la sí. categoria de cotxes web ja veuràs el Sebastián amb el Messier Dakar amb Peter Anselt Senyor. Sí, és que entre uns i altres no crec que hi hagi color. L'únic que és clar és el que diem, un bé dels ratllis i dels turismes, i ara passarà els raids. Però bé, bueno, escolta'm, eh, no crec que hi hagi problema. Això és més una cosa de resistència, però estem veient que els últims de cars s'estan decidint quasi bé l'esprint, eh? Guanyarà, guanyarà popularitat, eh, els motos, els cotxes, aquest any? Eh, sí, aquest any penso que els cotxes guanyarà més, més, més popularitat, segurament. És més que... Eh, Carlos Sánchez també correrà? Sí, com a company d'equip. Per molt tant, eh? ja es tornen a retrobar eh? molt bé, molt bé. Amb un pojoc que sembla que anirà bé Però abans d'això, com deies si Cita important, demà el Palau Sant Jordi De Barcelona, no hi aniràs? Doncs pues demà, demà, demà Quina no. cosa com tinc la gent, no? Sí, no. Sí. Doncs uh, cita important el Palau Sant Jordi De Barcelona, que tornarà a acollir Un any més el superprestigi Dirtrac eh? Amb pilots del motoclub Baixbergadà Com el Frank Serra de, de Gironella eh? sí, En saps d'algú més, tu? No, de, de, de Berguedà no el Frank Serra, no? el Frank Frank Serra, Serra. De, de, del motoclub Baix Berguedà eh? el pilot de Junella i campió de la Copa Rodi també evidentment altres pilots, tot, moltes categories hi haurà eh, doncs, una, una, una disciplina doncs, que és molt interessant no? que tot el rato col·legi de darrere eh? a mi m'agrada molt dir te i sobretot demà, que hi haurà els grans campions, aviam... Sempre van derrapant, no? Els grans campions que, que, que, que, que són Jared Miss i Brad Baker, que són els campions, però aquí tindrem el Marc Márquez, el Jordi Torres, el Toni Elias, el Nico Terol, el Julio Simón... Eh, el germà del Marc... El, ger el germà del Marc, i molts altres pilots que, escolta, perdríem memòria, dient pilots aquí. Però el, el evidentment els el que la el el el ja gent Valentino... volen veure són els campions... O en aquest cas, el, el Marc Màrquet que entrena moltíssim. A eh? Valentino, el, el, el, el Valentino no, no ho ve? No, Valentino tinc notícia, <ríe> però a Valentino no hi serà. <ríe> per si les bosques. Això que aquí, clar, aquí és més fàcil, no?, perquè vas col·lejant i mica, mica el vas apartant. Sí, sí, Allò que el vas, el vas tocant, les tampes, eh? Les Sí, les tampes <laughs> sense de dir, jo no dic tant, el vas apartant. Obert, el obert, obert, eh?, que ens detindran. Jo no dic tant, no. jo no dic tant. Uh, com et dic, doncs, el, els americans, el Jerry Smith, que és, que és campió doncs de, del, del ProFlat uh, Tract 2015, i el Brad Baker, que és el guanyador de la primera edició del Superprestigi Direct Track, el l'any passat el que va guanyar amb el Mark Márquez, eh? uh -huh. eh, però clar, que ja són professionals, professionals i, i participen, evidentment, en el campionat del món eh, doncs dic que el recinte s'obrirà les portes a dos quarts de cinc de la tarda d'avui eh? tot i que ja, ja, ja s'han fet entrenaments lliures i, i cronometrats, i la competició començarà a les 6, recordeu, en directe per Esport 3, eh? a les 6 de la tarda en directe per Esport 3, es pot veure totalment en directe per Esport 3 aquesta prova, doncs, que és molt... És, jo, sincerament, és que dic, és molt entretinguda i això que estàs... Si no hi vas, doncs, estar-te al sofà de casa mirant, doncs et passa l'estona volant, no, la, veritat, eh, pues sí. la veritat. Doncs, em parlaves de Valentino Rossi, no? Bueno, Escolta, donc... falten... falten... Un minut, quasi, quasi ja són les dues del uh -huh. migdia sí, Tot i que avui tirarem una mica més Ens han eh? que tirarem una mica sí, més tireu, tireu. Bueno, pues, Nosaltres eh. no acostumem Però bueno, no, jo no m'allargaré gaire més no, Fins Nos la setmana que ve no tindrem Molta canya eh? Clar, Tampoc estàvem preparats per allargar Setmana però... que ve que esperem parlar amb el Marc Coma sí. i, amb, I amb el Xavi Pons eh? Que també wow. participarà al Dakar Per tant, uh. tinc dues entrevistes Esperem que, que ens comencin ja a posar en amb aquell ambient de car que, sí que ens acompanyarà uns 20 dies eh? Desèrtic, eh? Doncs escolta'm, el Tribunal de Tribunitatge de l'Esport el TAS, que està molt de moda, ja sigui en futbol ja sigui en motor eh? ningú coneixia el TAS, fins fa uns anys ja tothom ja coneixia el TAS sí. doncs ha confirmat eh, abans d'ahir, el dijous, que Valentino Rossi va retirar el recurs presentat contra l'A l'ascensió de la Federació Internacional de Motociclisme per tant, el Rossi va veure... Eh, bueno, evidentment, recordem que el va penalitzar amb 3 punts i va obligar a sortir últim al Gran Premi de la Comunitat Valenciana. Eh, segons Rossi, va dir que retirava el recurs doncs, perquè, bueno, ella atacava la... Es donava per vençut, però d'aquella manera que fan els italians. No? Bueno, va, adeu. Es donava fins fins un altre. No? Es donava per, per, doncs, per, per vençut que... Va, va provocar doncs, ell mica en mica va, va, no va, es van provocar tots dos eh, però mica en mica va anar apartant el Marc Màrquet fins a arrossegar-lo al final del acostar-lo cap al piano diria jo no? arrossegar-lo fins al final de la curva amb una curva tancada de, de dretes a l'interior, l'anava tirant cap a l'exterior no? doncs a apartar-lo cap al piano ell va atacar aquesta posició i va dir que ell no perdona i que no oblida per tant, wow, wow, wow. Interessant serà el mundial 2016, sí, em senyor, i sí, Tot i que, bueno, si, clar, si la moto d'un i altra estan aquí sí, pues si les motos estan desequiparades eh, a la sortida, ho eh, que diu. sí, sí, es que no, no és que es esquins. Eh. No, però malament, no, home, que estiguin equiparades, Sí, eh? ho hem viscut Perquè... un mundial 2015 fantàstic, eh. Sí, sí, sí, sí. Resveure molt de la Fórmula 1. No. Dir, ha set no, fantàstic el mundial sí, 2015. Jo. Doncs, com et deia Pep, eh, parlant parlant Miqueta de Dakar. Eh, amb motos en aquest cas tindrem el Joan Barreda eh, amb la onda oficial eh, eh, juntament amb el Ivan Cervantes amb la Rosa Romero que espera que vagi al seu segon de car amb el Gerard Ferrés i amb el Dani Oliveres eh, aquests, aquests cinc aniran de vermells com el seu patrocinador l'Imoinsa li i evidentment per lluitar al cap de man lliurar el Gerard Ferrés eh, eh, en aquest cas el Joan Barreda l'Ivan eh, no, Cervantes s'estrena veurem què tal ho fa l'Ivan no tindrem el Marc Homa, ja ho sabem no, eh, no tindrem el Marc Homa i serà però no corretà i serà a l'alt a l'alt estatus diguéssim, a l'alt estatus del, del Descartes, no hi ha el Marc Homa però bueno, a veure la Rosa Romero quina sort eh, té, juntament recordem que és la dona del, del Dani Roma juntament amb aquests quatre, eh, amb el Dani Oliver és amb el Gerard Ferrés amb l'Ivan Cervantes i amb el... aquest me'l deixo, ja no en recordo Escolta. el Ferrer, el Baterbat, la Rosa Romero el Dani Milberes i, i el Joan Barrera a veure, a veure què tal Escolta, el Marc Com podríem dir que aquest any farà el Dakar en eh, categoria helicòpters? Sí, però, sí, és, sí, podrà penalitzar sí, podrà jugar a penalitzar aquest any eh? cosa que li han fet amb ell tants anys Quin mareig, que doncs, sí. prefiria més en moto, eh? Sí, sí, sí i amb cotxes, doncs com deiem el nou vegades campió del món de ratllis, està davant del repte més important de la seva carrera esportiva diria jo, eh? Però perquè, no clar, si has guanyat els ratllis en els turismes no has anat malament, i ara véns al Dakar, què tens? L'obligació de guanyar? Per continuar demostrant que d'això, o vas aprendre? Segons ell, diu que vas aprendre. Això és el que afrontarà Sebastián Loeb a partir del pròxim 2 de gener, que és quan comença el Dakar, eh? I, i veurem, veurem perquè el pilot francès, doncs, eh, com a dic, és el novato d'aquesta prova, i arriba arriba després de preparar-se moltíssim els últims mesos a, a, a, cap a les bandes de Marroc, ha estat formalitzant-se amb el Pujot 2008, eh, de guerra, eh, amb diversos tests doncs, que, han, doncs, que ha estat per allà l'equip Pujot. Com deia, formarà part amb Carlos Sainz, amb Stefan Peter Ansel, i amb, amb Cyril Depré. Eh? per tant, una bona esquadra de pilots sí, i crec jo que aquest any Paujot sí que fotrà com aquell que diu el martell a sobre la taula i crec que mínim aquest any no tindrà opcions de guanyar el Dakar eh, si, si, si Paujot ha agafat el Sebastián Loeb és que veu que hi ha una bona màquina per guanyar el Dakar, evidentment perquè Sebastián Loeb no s'aniria no, no conto que fes com Fernando Alonso no? que anava McLaren i es troba amb el que s'ha trobat. Jo penso que si ha anat és perquè el cotxe és competitiu, i veurem aquí, veurem com es desenvolupa, es desenvolupa les mineres etapes, és el que l'any passat era un cotxe per anar més a l'esprint, aquest any és un cotxe doncs, per ser molt més resistent. Uh, els enginyers, doncs, amb un any d'haver-se fet la prova, ja van poder veure on van fallar i on no van fallar, uh -huh. no? Això es va dir Carlos Sainz. Diu, sí. hem, hem pres moltíssim, estem preparats, per tant, ojo al dato, eh? I voldria acabar, Pep, doncs, eh, en el Mundial de Ratllis. Eh, en el Mundial de Ratllis aquesta setmana s'ha fet la presentació de, del Hyundai 2016, un cotxe molt bonic, la veritat, un cotxe molt bonic, i que segons el seu director d'equip, Michael Nandan, ha dit ha dit que és molt més ràpid que el seu predecessor, que és molt més consistent, més resistent, i que és un cotxe molt més fiable, i que els permetrà, atenció, lluitar de tu a tu, ja ho veurem, això me diria que m'odies el Jordi, eh, que estés aquí o si no que algun puguéssim parlar amb ell abans de començar el mundial, de tu a tu amb vols vaig, eh? Recordem que només hi ha vols vaig, eh, fort i mmm no hi una més, no hi una Citroën aquest any. Sí que estan a punt, sí a d'arribar Toyota i i Citroën l'any que ve. Per tant, el 2017 serà molt interessant, però el 2016 a veure què ens diu el Jordi, potser serà una mica un any de traspàs, no? Serà una mica entre, entre Volkswagen i prou. Bé, bueno, tant de bo i Hyundai estigui a la part amb, amb Volkswagen per lluitar pel, pel Mundial, tant de bo. Els seus tres pilots seran el Tirinovil, eh, Dani Sordo i Hayden Padon, eh, el neozelandès. Di Di que segons ha dit Michael Nanden, això és molt interessant, eh, no hi haurà un primer pilot així com passa amb Volkswagen o passava fort en aquest cas, o no oh, Citroën, no hi haurà un primer pilot fixe sinó que, eh, segons quins ratllis, hi haurà un primer pilot i un segon pilot. Tots tres correran al Mundial 2016, tant uh -huh. Sordo, com Padon, com Nubil, correran el Mundial 2016, però no hi haurà un primer pilot fix. Per tant, aniran, evidentment, a, a cada especialista que puguin veure que, que li va més bé aquell terreny, sigui Monte Carlo, sigui Suècia, sigui quin sigui, cada especialista el posaran com a primer segon pilot a sumar punts. Tots tres sumaran punts com a Mundial de Pilots, per les seves opcions al Mundial de Pilots, però al Mundial de Marques només seran com sempre dos, amb tots els equips, però no seran fixes, així com sempre són uh -huh. a Volkswagen l o G i la Bala, en aquest cas Hyundai poden ser Nubil-Sordo, Sordo-Paddon, depèn, o sigui, segons ells no hi ha... Això està bé, això, està bé mm -hmm. perquè, clar, vols acaparar tots els punts, perquè s'ha el que ha passat aquest any, no? Per exemple, tu posaves a Nubil i a Sordo eh, a sumar els punts i resulta que els punts els ha sumat l'altre, no? O Hayden-Paddon, clar, i llavors no suma per marques perquè no està inscrit. Eh? és una mica complicat, Clar. però segons sembla doncs, hi haurà ball de pilots entre aquests tres en tots els ratllis dir que el de Montecarlo Carlo eh, de finals de gener eh, hi haurà dos Hyundai's del 2016 eh? Eh, i un del 2015 per tant hi haurà diferència un és l'Equip Movies, l'altre és el Hyundai Shell Motorsport i eh, dos seran 2016 i un 2015 i a partir del ratll de Suècia, a partir del febrer seran tots tres tots tres corrant amb el Hyundai del 2016 jo ja tinc ganes de veure aviam si realment tira o no tira aquest cotxe eh? almenys que hi hagi una miqueta d'emoció eh, evidentment ja sap el Jordi qui vull que guanyi, però almenys que hi hagi una miqueta, miqueta, miqueta d'emoció Mòrbert, ten tanquem el motor, ten el, el, el programa. tanquem cama, ten cama programa i el la ràdio? Sí, ten cama motor. No, els deixavam els companys dels informatius sí. que avui van una mica més tardet, però que tot seguit, després de nosaltres, venen ells. Uh, nosaltres dius que doncs, la setmana creus a l'últim programa de l'any i, i fins fins ja passat Reis, eh? ja passat Reis que no tornarem, eh? Que farem un unes... Arriba Nadal. Arriba Nadal, clar que sí, a menjar turrons i clar, no passarem per la porta. <ríe> Ens veiem de fer una mica primans una mica. Total, que dit això, ens veiem tot seguit, dissabte vinent, a partir de, com sempre, a les 12 del migdia. Ai, Esperem molt, Josep, si no s'adormi, no té feina. Eh? Fins, a les, fins a les dues, Déu-n'hi-do, a dues hores de pallissa autèntica, eh? inaguantable pel servei humà. Per altres estarem aquí i intentar-vos donant cada setmana. Doncs això, fins dissabte venen a partir de les 12 molts patonets a